سې دې من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتل قال الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن في نفسه له من اخيه شيء فاداب بالمعروف واداء إليه ذالک تخفیف من ربکم ورحمت ومن اعتدام آباد ذالک فله عذاب نریم دس سورت دریمائی سے شروع دا پتہی سکی مصره جہاد بیانی اغه ده په درې قسم و امور تهذیب الاخلاق سیاسي مدني او تدبيري منزل مجاهد جہاد کي او اول دا, دا چې تسکیه ده نفسو کیخه اقدا يم کی کینو اعمالم کیخه د مجاهد له صفاتو نه ذکر کرا ذکر مجاهدین جهاد کوي په موجاهد کې دا لصفاتونه پکاله اول د نفوس اراسته کېدل پکاره چې عقیدېم درستې او عمل یې درستې بیا جهاد هغه د تیارې جهاد د پرمده بیا تکړی د زناوساغه دیم امر بیانې چې هغه سیاسی سياسي دي ملک جسومره صوبو او امن نه وی راغله د جان او د مال تحفظ نکړي شه غې پورې مجاهدین ایمان والا دی او ملله دو یقدمی هاتلی ش کول عامکه د جانو د مالتهافظ راغئ ستا د مل ک اصلسلام و معوش. نو بیا د یو مسلمانانو مملکت حکومت یو پیش قدمی کول شي قدم کول شي نو څلور اصول د غیدو بارا بیان یي یو دا چې زالم نه بدلاغستئ عمل کې د ظلم ختم کړئ شي دمل دغه بربریا او زیاته ختم کړئ چې د خلقو جانونه محفوظ شي دیم دا قانون دی رايشي چې مالونو دی او قانون الشرعي باندې تقسیمي دی د تخلق د اموال او تحفظ شي مسلمانان دی ٹریلنگ شی در لوگی در تند دیر مشقتون برداشت کی سبب یا د در پمیدان جہاد کی بیا تکریفون برداشت کو شي د غرنگی چپا مل کی کرپشن می در رشوت بازار گرم نو په ملک یمن شرایط له د ملک نه دي د قسم رشوتونه ختم شي چې پاغه سره خلک د دا پرديجه دادونه خړق پی بیا دې سره سره امور اصلاح بیان نه بیا حکم د قتال, قتال و بیانې رسلو بیا اعلان لقطه لو بیانې دلتوس اول قان د سیاست مدني او خطاب د مؤمنان ہوتا جدا کارستا سو ده دا کار د يهودو د نورو خلقونه ده نو يا يا الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتل او امانو الله فرض کړه چې دې پتا سومن ته القصاص بدلاغسن في ومنانو توی چيتاو شوبسا قصاص اخلي نماندا شوکه يا کوته عليكم القصاص فرشه دي پتا سومني حکم د قصاح زاري کولو فيل قتلان کو بار دموړو کې نو دا کار خدای چا ده دا کار خدای ریاست نو مومنان نو حکم دی چې تاسو یو ریاست قائم کړئ خلافت قائم دا سو مقلب سمنه په خلافت قائم اوله نه چې دا قانون خو آسی نشي جاری کې ده زکه دا انفرادی انفرادي څوک نشي کوله د دې د پاره اشتماعیت بقاره ده سمانه خلافت بقاره نو د خلافت نه بغیر امن په ملکيوم نشرا دی نو ایمان والا دلته مخاطب کړی دی په چتا تاسو تاسې قانون جاری کړي سمانات او خلافت قائم کړي چې هغه کې داسې قوانين وي بیاخو القصاص قضا قصسان شي نو قصاص د قصاص زکو وی زکه قصاصمانه غر زیدل بل پسې غر دل نو قصاص د قصاص زکو وی چې هغه اولیاء د مقتول وقاتل د مقتول پسې ګرځي یاد ما خو ځقس نه ده او معنا ده پرې کولو د غرنګ کتاب ده دغه قاتلین تا نو معلومه دا شوی شد قتل الصلرا سړی کافر کیږي نه کنه نو کوتی علیکم القصاص او ایمانوالو فرض کړئ چې دې پتا سومنه مقرر دی پتا سومنه زان علاک ق... زان حوالک قصاص کی په بدلا غستلو کی زان حلا حواله کول تفویض النفس فرض کړي چې دې پتا سو مانه زان حلا زان حواله کول قصاص ته فل قتلاب عباره د وجل شو کی ګور تاسو نه قتل شه نو مؤمن زان حکومت ته سکه وسفاره سیاو من دا زیادت شیر نو هر کله چې سی هر مومن نیو غلطیو شیز جاتیو شو پخبل زن حکومت تسپاری ریاست تسپاری نو چدا سیو نظام قائمی او دا سیو په مسلمانانو قراشی نو آمن بگی وکوت و علیکم القصاص او فلقتل یمنه داسه او کای فرسکری شوی دی پتاسمه نه لازم دی پتاسمه نه لکا ولا مان منګوکړ القصاص قصاص جاری کول فلقتل پس ببارا د مړو کې نو هغه بغیر د خلافت نبیانه کېږي الحروب الحريه والعبد بالعبد والانساب الانساب هر کبه مقابله د خر کې عبادت کبه مقابله د عبادت کې زنانہ کبه مقابله د زنانہ کې داو تفسیریو کده دا قصار ذ تا سو من دانه نظام شل اول سي دانه نظام قائم اول فرس کړ شي دي نظام دسه شیده قصاص فل قتل قصاص من ال حروب الحر بالحر حر وو کی په مقابله ده هر کی او عدد وو جله کی په مقابله ده عورت کی او زنان زنانه وو جله کی په مقابله ده زنانه کی مظایر خدا معلومه شو شوائی لگا بازو دا قول کرم دی چو خورکا خورو وجی باز دیمو بدیب عدل کی وجی لیکی آنکا چرتا عبد لگ لگی دا یا خورو لگی عبد وجنی یا زنانه ولاګه دا ناري نه وځي یا ناري نه ولاګه زنانه وځل نه دا به غني دیو بل و بدل کين وځني مخالف ندې موتبر په حدودو کې دا غرانغي په هله پرمات کې مانا بدا کويل فروبل حرې هر کا عام تب مقابله د حرکي عبادت کا مقابله د عبادت کې دا معنی لیکن دې تکلفات د څه ضرورت ګورکه احساس دوه قسم دي یو کې احساس په نفوس ته یو کې احساس په لاطراف احساس په نفوس کې خو بالکل برابر تر نُو قُتِبَا لَيْكُمَ الْقِسَاسُ فِي الْقَتْلَا فُرِدَ اَقِسَاسُ فِي النَّفُوسِ بَيَنِ دارُ الْإِسْلَامِ دَيْجِسُ او لگت سوکی وجه غلام یو خُرُ لگت غلامی وجه ناغبا سکے کی قِسَاس کی ناغبا سکے کی قِسَاس کی د يهود قانون دا چې صرف قصاص او پکی نصرانيانو کې صرف دیه عربو کې بخان را روانه قصاص او دیه تو موله کې دوی پکې افراط تفرید تو نو څو کټ سره به زنه ماتحت خلقو کې به څوک وځي او ټانو کې بچو څوک خاطر نه داغه بدل نه غسه لګ او په غټانو کې بچو څوک مړ شو هغه په مقاوله کې پینځه شپږ وځي لیکن الله څوک وځل نه کېږي الله پاک دا قانون د قصاص را لریږي قصاص کې ورې برابرتیا ده غلام دیو کو زنانانو کو حرم دیو کو عبادت دیه د دوی کی مساوات پر ضروری دی دی کی مې فرات تفرید نه کوای البته په ساحل اطراف سو کو لگے د چا لاسه زخم کی یا اثر زخم یا اثر غو وخلا یا ارغي کې خو بیا برابرتیه نشي کېدای برابرتیه دا مانانچا الحر بالحر والعبد بلا د دلته حکم د قصاص ولتراب نه چی هغه کې ور مساوات نشي خا ارغي کې फरक زکر قصاص فیل اطراف کی دا اعزا چیدی دا غلام دا اعزاد پا بادلکی دا د دا نارین اعزاد دا زنانو دا اعزاد پا بادلکی بیانا پری کنی فمن اوفی لغو فَتِّبَاُن بِالْمَعْرُوفِ وَادَاُنِي لَيْهِ بِعَسَانِ مُرَبْتِی امت کے قصاص فِي النفس او مشتے لیکن دیو تو مشتے او مقتول ورس ہو لگی کی ها که څه پهدا چې ما ماف کو نه مالې او نه دی په بدل کې دیو وجلېش له خور د لیکن سمابش لکه نفس ور څو دم مقتول وي چې دی دی زمنګ د مقتول په بدل کې او نه وجلېش دیت نو میوانا کس نو بیا دیت ورکول او رسو ده قاتل من بیا ورکول لیخا نو فمن اوفی لہو من اخی شیون دی من نا قاتل مراد له لہو زمیر دی من ترائی دی من اخی ایکیم زمیر دی من ترائی پس اغسو که اوفی لہو چه مافی ورطاوار کڑی شوا د چاله طرف من اخې د طرف دوررو د د ش ساف ګوره د مول ته رو و چې د قاتل پهړه کې خمانیا خوډیره راشي چې ګوره مسلمان وور د وجه مناخه طرف ضرورد نه نه د ورسو د مقتول ل طرف شیء نه وي سمافي قتل سکه معاف نه او دیت معاف نه ک الله فرمای فتيبون بالمعروفه و اداون له اوز دیت ادا کون لگا نفت تباون بالمعروفی پس لازم دی گر جیدل پاغپسی فخت طریقہ پس گر جیدل لی پاغپسی د پر طلب د دیت بل معروفی با خطرقا سرنگی چه حرفی گنا چې چه قرضی اغنی چه سرنگی ده قرضی طلب کی بغیر ده جنگ جگڑونا بغیر ده زیادینا سو وقبت اولا مقرر شی گنا نفت تباون بل معروف و ادا اون الیه بیا سنن و ادا اون الیه ادا عل القاتل او لازم دی پاغمان دی چا من قاتل منه ادا کول پنه ا دا کولې په قاتل منه د دیت وراسو د مقتول ته په احسان نه په خطرګه قاتل دی ام مخリエステル نکي خل تیل قال لنکې بلکې چې کوم وقو ولا مقرر کړي ده دا غینه د مخ یو را سیخه به احسان ذالک تخریفهم من ربکم دا دا حکم داغه په مقابله کې دی تا غسل الا وی ذالک تخریفهم من ربکم دا خو سان طرفا در رغستانه ده یو خاص رحمت ده الله دې دا ده الله یو فراختیا ده خر رحمتو الله پاک پتاه سمونه شوکه تخفیف وکړه ته تاسو یوځی یا ته وکاو چا سره چیز دياته وکړې شو هغه ماف کړې نو ماف کړې شیخه کمال دنه ام نا خلینو بعم اغه مفکېریشي نو په دې کې ډېر زیات اسانتي اذان طرفه در اف تاسو نه ام او ډېر फरक یې زیات بګه فمن یتذابا ذالک هو عذاب الیم و چاچې زیاته وکه پسندينا سمان ديه تیمواغه اس بیاه فاتلوي وې لاركي ورتکیو سه ووي د قاد سوک د منافقت وک نو الله وی فله هو عذاب ناريم وزدد پردي عذاب درناک عذاب علیم دا عذاب دا چا دا پر دی دا منافق دا پر زکات دا, دا کار دا منافق ته ولقوم فی القصاص حیات یاول الالمہ ستاسو دا پارا فی القصاص ی پکشاسی شرعی جاری کولو کی حیات یو کې سمجوندې دے... یا ولل البابه خالص عقل والو ګور چې په ملک قانون د قصاص جاری او قصاص پس وګخليو ریاست باخلی حکومت باخلی نو چیرې ریاست قصاص ما کې بدله د مقتول واغېستا نو هغه دښمنی ختم شو بل دغه قاتل چې په بدل د مقتول کیو وجه لشو او توبوی وختلې نو هغه اصل ژوند اخرت ماغي بیا هغه جوان خستا شو نو حیاتن یو قسم جوان دے ذکر کے چرطہ دا کساز دا قانون جاری نوی خلق د یو بل و مقابلہ کی راشی نو دنیاوی جوان ویم تنگ شونو اخری جانگی اخری جوانے خراب شکا ذکر لوی حیاتن یو قسم جوان دے جوان ان د دنیاو زکه قاتل منه خو ارواخ دي مقتول د ورثاو هغه د دشمنو صورت په سر پرو دی خه د ورنګي د ورثاو د قاتل لफारم د دنیاوي زندګي مونډي را تنگي لکه چکلا قساس دا حکم جاری شي په ملک او حکومت قصاص هغه سل شروع کی نو پدې کې مو اشاره کوي یی خستګي لعلکم تتقون د دې چې تتقون تاسو متقین شئ فرضګار شئ ذکه په سره دا قانون جاری شي نو خلګه بیا قتل نه کیلا نو په دې سره مسلمانانو کې سره دې تقوا راځي تقوا شرعي مراد یا لعلکم تتقون چیکل دا قانون جاری شي او تاسو وباشه زان بس آتا د قتل مقاتلين کو تیماره کوم اذا حضرا حداكم الموت ان تركا خيرن الوصيه للوالدين والاقربين دویم قانون د مال د جانه تحفظ راغې په ملکي دا قانون جاری شو چې څوک د چا رضایته نشي کوله زیاتې چې څوک یې ځان یې زیاتې کې واغې په بدل کې ما غتان سزا ملای و شپه ملکي قانون جاری شو چې حقدار ته د حق ورسی دیم دمہ سره مناسبتوں واضحہ دے قاتلت تو اس قصاص کی گی بدل کی وجلے کی نو نراشہ خفل و رسرا جمع کا استعمال لی داغیب ببارکی واسیتوں کا اگر تقسیم کا بقانونی شرعی مانے خواہ نوچے کلا حقدار ته حق په ملکي رسي حقوق د چا مالینن په مالکي او د چا معيشت ته ترس رسي امن راشي د مال امن راغ د جان امن راغ بس دمل سوچ وشو اسلا وشو نو کوته مال کته علیکم اذا حذر احدکم الموت لازم شوی ده پتا سمانی فرص کړه شوی ده پتا سمانی اذا حذر احدکم الموت کله چې حاضر شي یا نږدې شي یو ده تاسو ته یا حاضر شی یو د تاسو اسباب د مرغ علامات د مر سش پلازم شوي د فرشتي الوسیه دا وصیت به فرشتي دا وصیت په کله فرشتي د ترکه خیران کپریگیدی دا مڑے چمڑ کی گا تارک خیران کپریگیدی مال کچھتا پریگیدی مال مال تے نپاتی کی نپد دو منتی دے سشے پرشای دے کول دے وسیعت کول لیل والیدین و الاقربین بالمعروف دا وصیت باقی لیل والیدین د فرات مور افلار ول اقربین د فرت د رشادانن بالمعروف وقانون شرعی لیکن دی باندې اعتبار سره چيو ګورو بیا غ شاول اللہ رحمتہ اللہ علیہ چې پنځه نام په قران کریم کې دا سې اوس موجود دي چې هغه منسوخ حکم یې منسوخ دي لیکن علاوه دې نه منسوخ اویګه وړاند ادایات منسوخ ولې زکه حکم هغه وختا پوره وو چې کله الله پاک هيڅ یې نه مقرره کړل نه چې کله یې یې مقرره شو یوصيكم الله فی اولادکم للذکرین مثل حظیرن سائین ابیا حدیث کی مراضی لا وصیتہ للوارث نو په حدیث سره خود دلته نسخ نه درا غلی په آیات سره راغله لیکن ا حدیث ولا سره قرینہ راخه چیکله د مور پلار لار د پاره حصہ الله کې خدا وڅغوی د پاره وصیت د مالی ام کای ومال هټو دیو طرف ته نو لہاذا دع یاد صدر پدېمانه سره وېمنسو لكن بازی وې چې دع یاد نه منسوخي چې دلته والی دین اقربین المراد هغه خلق واغ است شي چې هغه د وراثت دی او حقدار د وراثت ست... کله نی چې کله مور پلار یا رشتہ داران سوی کافر وي نو چې مسلمان بچي زه هغه د دنیا نزیه او شاته مور افلار فاتيجي یا رشتہ داران فاتيجي ما خو د وراثت نشه دي محرما دي دغه شان یې بچی د مور افلار د پاره وصیت دیو کی لیکن بدرے مے سنبھال کے بدرے مے سین ازیا توم بیا مبعدا من ادال وصیت للوالدین وصیت کو لی دمو رات لا دبارادر دا ش زارار نہ دا پرا بال معروفی په قانون شری چغسل سے مال شیخ حسین علی رحمت الله له او دا یو شاګردان دلتما نه کوي چې دلته لیل والدینه وقرار ابن کی معنا دا سم کاغ معنا دا شوه چې کله یو بندم ریو انسان ریو مؤمن ریکا شاتتن مال پاتې کی نو د دی خپل خپلان راجمه کی که مه پلار ووي کشتهدارانې دا د راجمه کی یاوی تته دا ویتو کی چې د ما مال دا الله په قانون وورې تقسیم کو وسی یت کوللی لوالی دی د پاه بسنو لیل واللی دیې مه پلار ته او ااقبی نه رشدارانو ته و وصیت به کیسه مورث پرتاب وصیت که ارشداران طبق بالمحروفی و قانون شرعی ګوردا موسی لغدی د دې وصیت کی مورہ پلاارتا رشتہ داران ته چې زمما مال په قانوني شرعي منې تقسیم وای بل معروف زمما په مال کې bore زیاته نه کوایخه وګوره وصیت دی واځي مال دا پرانا دې دې رشتہ داران ټول ته وسیتد سدرالدین وصیت دیو کی چې ما په سیواره زما پیغام کې ما داسې کارونه کوي چې هغه خلاف شرعی زما تصفین تکفیر زما تصفین تجهیز تمام به قانوني شرعي لاندې ما په سیما واو علاګان نه نکوي ذا مسلمان ذا والسدر اللوي حقا للمتقين حقا للمتقين وردا حكم خوض بتمام مؤمنان منه لكن ذا مؤمنان فس فسفد مؤمنان مؤمنان فسفد مؤمنين ذي حقا للمتقين لايق ده دا حکم په متقينو باندې لیکن لايق معنا و دي مخکنو ترجمه سره وکينه بیا زیاته او ده د رستنۍ معنی سره د حقا معنا وکوي حقا للمتقين دا حکم لازم ده په متقينو دیو دا حکم قیخا فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمْيَهُ فَإِنَّمَا إِسْمُ هُوَ لِلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ اما کي كتباله کومه اذا از حاضر احادق مول موت ان ترق خيره کپرېږي دي مال ک چرته پرېږي دي مال نو جزايي به محذوفه واكن نو جزايي محذوفه پر فل يو سي وصيه تر پر دې با وصيت کوي وصيفه س کوي وصيت پک اب یا ګوره د خیر قیدی لا ګول ان ترق خیر نه مراد مال نو وصیت بکید کوم مال زګه حلال مال ویخ د حرام مال وصیت نه نه زګه الله صدقه من غلول د خیر خیرات ورکې دغ او په حالال مالکې حرام مال ک نه که نه خیر آئے پهمنو بد دله هوبا د ماسمو او د یت وکړ چې زما مال د د الله په قانون منې په قانونې تقسیمي لیکن ستلو به کې خلکو ګړ پړو ن الله دې دې دې ګناګار دو خپل حق ادا کړ نو فمن بعد ما سمعوا پڇا بدل کړ دا وصيت بعد ما سمعوا په است او ريدول نه پز دا وريدلو د وصيت بهو زمير دي وصيت ترাজি دي وصيت مصدر مزدر مذاکر سامیا سمانان شاوریدلی سمانان دتا علم را غلی بعد ما سمیو پس دا اوریدانا پس دا پویدو دے وسیتنا شا پدی وسیت منی دے پوشی فا انما اسمه علی اللذین یبدلونه و یقینا اسم هو گناہ د دې بدلولو د دې وصيت علل الذين باغ خلق من يبدلون هو چې بدلوي دا وصيت کې دحو ضمیر راجع د دی موڑی منی چه وسیعت که اون کی منی بنا نشن دو خو وسیعتو که خو ان اللہ سمیون علیم یقین پاک عرصہ وری پو دے پار سماری ورددو وسیعت اللہ پاک عوری دے دے پاک د دے پنیت منی پو فمن خوابا من الموسیل جنفن او اسمن فا اسلح بینا فلا اسم حالی وزدہ وسیعت کونکے دے لگ بد دماغ ایخا یاد دینن ای خبر ہر کرچ دینن ای خبر نو دې په وصیت کولو کې یا خطان یا قصدن خطا کېږي شي نو که په ژوند کې ولا چې اسلام کړه نو ډېر راغدان په بدل موت اگر اشته داران ولا را جمع کړه چې دا وصیت د سین نه یې کړه نو کداغه وصیت د تبدیل شي نو په دغه وستی چاته وصیت, چا وصیت شويري بس دیویا گنانگار نا دیکھا ماللہ فرمائی فَمَن خَافَ مِن مُوسِن پس آغسو چیرے گی مِن مُوسِن دو وصیت کا انکینا جنپن آو اسمن دکگی دلو آو اسمن یاد گنا جنپن سمانا مال عن الحق خطئا او اسما مالوا عن الحق قصدا جنفن دكا غيدلو په او اسمن يدا غنا كلو فقس يرد الوصيه تو خلاف شریعت و وصیتوں کو کومیسی اللہ پاک موقر کھڑی دی دا کہ خلاف کو خطا نے کو یا قصد نے کو یادہ سی وصیتونه جان نر سوکړه چې معافسیبہ داسې کوه یا د بکو یا د بکو اکثر یی داسې ځکه په شریعت کې خلاف معافسیب وره ورونه کوی اللہ سے و شند ما پسی بدا کوئے ما پسی باغا کوئے نو فأسلمہ بینہم جوړه جوڑا خوک دغا وسیفا میس پلکے سمالے یاد و سیت کرے ہو بیائی پوک ا دې خپل له وصیت نه واپسونه فلایس مالای بیا دې وصیت کوون کیدای زمیر رايو زکه د انسان نغلت کی ان الله غفور رحیم یعنی ان الله پاک بخنه كون کی زه رحم كون کی او اسخه خپل ژوند کې لا دم مرګ پته نه لګی او دې جنکې خپلونه د میراثه محرومه کې خپل ځامونو ته عمل څو کیوبخه کی کی خېبکه ګورب الماروف مخویل او قانون شرعي چې زمام دا امال ور د الله په قانون باندې تقسیم کړي هغه کې دلونو ای سامدا د هغه کې د مورم دا د پلارم دا هم د لیکن ځ پوښتن نو کې دا دته غ سر نه تهصور دی چلهدي کی په می کېسه میلا شو تمام وېتونې په ظلم مننی بدي په ساف او دا ډی سټ جورم یا ايها الذين من الكتاب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون داوس بل قانون داون دو دا جان سره لریخه چې په ملک کې دا قانون قائم شي چه مجاہدین مزقیرو جی بنی نوچه دیر و جنوینو ان لوگا تیرا اکڑا تند ای لوگا تند اتیرو لشیخان او اسلامی ریاست دیگان نو آگے کی غم مستقل اللہ پاک امومنان و منتے دروجین دا سکډلی فارسکډین اعلان بکیږي ورې چې د ورځې مې أشرا له ټول پر ورځې نه وي حالکه مون میلان لغقام مې أشته کې ورځې پیغمبر خدا صلی الله وسلم و بعض ایام کې نه ورې لیکن ګور دل تعالی پاک دمیاشت در رمضان روزه فرسکړي ا د روزه فرزیت هم په مدینه کې راغله ا یامي به سوختہ پورې فرض شي عاشور اور روزه هم فرض شي والیکن کله چې فرزیت ته روزه راغله نو هغه فرزیت به څه منسوخ شي نو الله دلته خطاب مؤمنانو تکای یا ایوالذین آمنو کوتبا আলাইকুম الصيام او ایمان ول او فرصت کړي شه ده پتاسمنه احسیا مو نو لغتن صيام ستوی عادل انصاف کوي لیکن په استلا ده شرع کې مننه د غدريو شوزن نه شي اکرو شربو جماړه دیت سوي روزه ونی نو فرسکړ شي دې په تاسمنتي روزینه ول ابيا د روزینه ول الله پاک په يوم ياشتګرا جما کړی سرنګي چې فرض منتصو یو د کوي په جماعت سره نو د کورنګي تاسو رجنیوال ام یو دې کوي په اومه اشتکفل په دې سره د مسلمانانو وحدت رازي اتفاق رازي بنا محبت رازي او یو نو کولر حکمتونه دي دګیندیا یا کې یو فرزيت روزي ذکر کړې دي نور پسي یا حکمت ته روزي ويان مستصلی ده نو استسلې د پر الله وي کما کوتبل من قبلکم کما کوتبل ک څنګه چې پر اس کړې شي و دا روزي نیول پاوک سانم نهي من قبلکم چې مخره تاسو نه لاروجین ول یوازی پتا سوې پوخانه دا سره را وایي و ما ګني اومه تونه ادم علی سلام نہ واخل په هر اومه منتی روزی فرشی لیکن دلته دل تشبیه په نفسی وجوب کې نه ده په نفسی وجوب کده تشبیه فل کیف نده تشبیه فل وصف نده پاورما تو روزی نیول فرشیو پتاسو منتهون فرشیو د سنې خبر پتا سونه دراغله او حکمت پاک یسد ال لکم تتقون د دې نه پاره چتاسو تتقون پرېزګار شې دا حکمت دروچې نیول مقصد صدی تقویٰ دا فریدگاری دا ذکر و پیغمبری خدا صلی اللہ علیہ وسلم وی من لم یدا قول الزوری والعمل بی فلا الله اللہ تب ایسا جتنشت ایدان طعاما هو شرابا الله تزه دی سړی الله پاک ته دا ضرورت نشي دا روژه د صدا به مقصد را چې دا خلل بندا کړي دا نفس خلل بندا کړي خوارج کا کنه کوي خنور خلای کولا ودا که دري کوي بد رضا وي سب غناونه کوي نو هغه کوي او ګڼاونو کې اخته یې نه پروځې سره خدای د باطنی اصلاح کوي او د ظاهر اصلاح کوي روزه دی ته وایي چې انسان کې سره شي تقوا پرهیزګاری راشي ادا او تعلیم نه دا پورا عقل لپاره چې دې پاپن شي په شریعت باندې د آداب ود اخلاقون منورشی دار سر روجی مقصد دیخوا مقصد ما دوداتیان دا ایاما ما دوداتیان دا ای یامن مادودات سو مو ایامن مادودات الله په روزي پتا وسو پرسکړې شي ایامن مادوداتن سوم او ایامن مادوداتن روزي و نیسې ایامن مادوداتن نوروځې شمارل شي یو سوره اشارت اصدادا لگی ونیر عزیزی خاند معدوداتی ورطوری او نبی صلی اللہ علیہ وسلم بید آغی تفسیل کردے دے خاند یا دیر شروع جیدی یا کم دیر شدی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم قولن عمالن داگی تعین کردے دے یا ایو کم دیر شروجی دی دیر شروجی دی یا ایاماً ماضودات داغه کتابه پره دامه فول پیره کوته ما له فی ایامن ماضودات علامہ قرطبی دا وی فمن کان منکم مریغا نوا له سفرن فائدۃ من ایام خر اس بعضی حکومت د روزی بیانې سمست اسنۍ اتی بغیر بس اغه چوی دا تاسو نن ایمانوال او دا تاسو مریضن بیمار وی ناجوړ وی حواله سره پرنیه په سفر مند وی مریض لري ګور وړ اشاره دا یو قسم بیمار وی چې دیرو جینشینې سلې یې ورته ډاکټر سیم وی طبيب چې تعالی روزینی او علا سفر يا مسافر دې څور دې په سفر مانه سفر کي روان مدي دې روجينه ني داینه دې وی دې مریض وي يا مسافر وي فلم يا سم د تقديير کې دې مریض روجاون نه مسافر امروجاون نه مریض روجه نشوانی سلیخا مسافرم روجه وننی ولا رخصت منتع عملی وکر خوا دانا چی روجه بندنی وی مسافر که جو روجه نوین وڑی را خدا که مریض نوین وڑی را خدا, خدا. نفعیدت من ایامی نوخل پس لازم دے پتوی منتشمیر شمیر د روزو نورو سوره دې دوه را او نه ولدا دوا يدر يلس او د غيب بدل کېبوس فعده من ايام اخر په دوی مت لازم سره شمد من ايام اخر دروازه نورونه چې اقوم تر وجهه په نورو میاشتو کې دیوې هغه بیم تعين دي چې په کوم میاشت کې ني چې کله د تساهل وعلى الذين يطغون قونه في ذيه الطعام مسكين اوږو چې روزه کوله فارسکړې شي اول نه پکې نهایت ډیر زیات نرمي واه نو دکرانګي سختی پکې مو نرمه بده طریقې سره چې اوسړيبا روزه ونه نیولا اختیار یې روزه یې نیولا کنه نه نیول خب بس دغه فیدیې به ور کړا نو خلاص وو روزنه ول نه ول دا په اختیاري وو لیکن چې روزنه نه وي نعيوازي مالې باور کوي ځان نه کړنو مال خبر ورکاي بیا نو علل الذين با كسان انه طاقت لري د روزنه والو دیدیتون طعامو مسکین اگر منه صدا بدل را طعام خوراج مسکین د یو مسکین لیکن د حکومت بیا وی را فشهو نوبازی وی د آیاتو منسوخ لیکن مفسرین پدې کې توجيهات دي حدايه منسوخ نه ده چې منسوخ نه لنو هغه دلته اصل کې يو يطيقونه کې لام محذوفه على الذين لا يطيقونه او بعض قراتون د کریم کې د یو تيقونو سره لا یو تيقون اللهم ذکر ده نو پاره کسان مون ته لازم نو پاره کسانو چې طاقت نظر دی روزینه والو بوډار شیخ فانی ده نو پد مون لازم چې شهره فدیه تن طعام مسكينن بدل ده داغه بدلو ورکايشه هغه بدلسه شه دي تو عام او مسكين ده مسكين ده یو مسكين څنګه نیم ساده نیموګه داني یا دغه قیمته ابا زیادوي چې یو تیقو نه عطا دا باب افعال لہا باب افعال کے حمزہ سلب ماخصد پارے ہیں نسمنتہ بھال اللذین ایتویقونو او پاکسانو منیچی طاقت نرے لی دروجینی ولونو فدیتن مسکین او شاول اللہ رحمت اللہ علیہ فرمائی چدای یتفقونه کذا ضمیر چې له منصب دا روستو دی فدیهتون تراجه فدیهتون اگر چې لفظا روستو ذکر دی لیکن رودبتن مقدم نه زکه چې دا مبتدا مؤخره ده مبتدا مقدم نو اصل کې دلته دا حکم د فدیه لري وعلى الذين يطيقونه فأغاثنوا شي طاقت لري د فیدی طاقت لري وعلى الذين يطيقونه فأغاثنوا من دي چې طاقت لري د فیدی نو فیدیاتو طاقت لري د څه شي د فیدی دله تا غ زکات الفطر مراد صدقه الفطر دل فی حکم د صدقه الفطر ذکر ده چې کوم بند تا قوت لري هغه با فدیور کیفه ا فدیه مسکین فوز کبیر کې شاہ اللہ رحمت اللہ علیہ دا توجہ کردہ لیکن شاہ شا رحمت اللہ علیہ فرمائی چی دا دینا ایامی بیز مراد دی ذکر چی کلم میاشت رمضان دا روجی نی فرشین و علی اللذین ویتوکونو ایامی بیز دی دی اللہ سمس و اللہ سمس پتے میاشت کی دادری روجی نیول صوب تا تک تک سخن لري نو پری داغه په دې رسیدو طعام مسكين او بعضي دا وې چې وعلى الذين يطويقونه فاگر کسانه نشي طاقت نرید وروجنولو نورثو طعام مسكين ده منتی صده بدل ده اگر بدل خوراک دی او مسکین ده بیا خکمی استی دی حبابی دیخ روجه دیوونی صلی نما خامزان سر او مسکین موڑکا کرد ده سرستان خوص غلطیاں نی بشی سکمزوریاں نی بشی ده استا یو قسم پاکی شوستا د روجه فمنون تتوو خیرن فو خیر الله وسحر عمل چیکه کا اگر ہو جائے نو خپل اخلاص سره وکئے په منن تتوا خیرن پس اگر چا اخلاص سره کړني کی کی دنه په اخلاص سره کوي دغه دغه فارغ وراله ابا جی دا وی دل ته فمن تتوا خیرن وا چا چی نه کوي کوله په خوشاله تعون د یو مسكين په دې دوه مسكينانه مړول څلور مسكينانه مړول لازم خوبه تعام لیکن د دینه زیات پیسې سو ورکې او خير له وان ان خیر خير لكم ان كنتم تعلمون وان تصوم خير لكم اوروجین ول تاسو راډیر فائدہ مندي دا سترغيب ورکی د روزه چیروزه کی ور ډیر ځا سبونه نو روزین ول تاسو راډیر فائدہ مندي ان کنتم تعلمون کچرتا تاسو پوی گئی د دې روزه په فائدو منته دیکھے دیرا جرد ہے اے و سڑے و سی بیا ٹولو مر روجی نہیں داخل سواب نشی پورا کول ہے یا بازی دا ترغیب دید اگر مریستا او مسافر چتاستا فروسط میلاو شو خو گسک قدر روجی نہیں ولی شہنو دیکھے دیرا زیاد زیات ہے شہر و رمضان اللذی انزل فیه وځلته ذکر کوي چې الله خو اياماً معدودات وروځي ني وای یاداروځي پر شې دي پتا سم انتي په يو سو ورځو شمیرې لشو نو د غرضې کومې غرضې مراد هغه غرض دا میاشتې د رمضان کې الله پاک میا شهر رمضان متعين کړه دروځینه ولوده پاره عظمت ماهر رمضان بیانې لیکن عظمت تو میا رمضان بیانېږي ف عظمت تو کریم باندې تعریف د میا شهر رمضان کوي و دا عظمت و میاشت دا رمضان یو خوبا کی دا فریضا دا لیکن غرط خبر دا دا چی بدی کې نوزوب د قرآن کریم شهر دا شهر و رمضان الازی زال یکلوم شهر و رمضان دا ایام المادو دا دا شهر و رمضان دا میاشت رمضان دا رمضان ډېری معنی ارموز به لیکي یو مانو څخه زیاتل رمضان ته رمضان زکووی چې دا ګناونه سیزي کړه لکه حدیث کې رضی الله تعالی اوابین هیرت او عذل فیصل صلوات الله د او په کوم وخت کې کوم وخت او خان دا بچو خپیسو دي او الله فضیلہ تیم له کله صلاه ظهہ نو غره دا چې له صلاه الوهابین صلاه ظهاره ښه باجوه صلاه الوهابین دا, دا ماخم نورو څو درکاتونه دي لیکن هغه صحیح سند سره ثابت خبر نه دا غره دا چې دا صلاه ظه دا صلاه الوهابین نومیاشت رمضان اللذی انزل فیه القرآن دادا سیمیاشتا انزل فیه القرآن چرا نازل کرشی دی و دیمیاشتا کیا القرآن قرآن و دیمیاشتا کیا اللہ قرآن را لیدن نصمانا قرآن خو اللہ پاک پا دیر شکا لو کرا لے گا پا دیمیشتے که قرآن کریم نوزول سمانا لگی نبازی وی چی گورا اِن نان فی لیلت القدر اللہ پاک د قرآن کریم نوزول فی لیلت القدر که قرآن لیلت القدر پا دیمیشتا که دا کنے. نو بیاغو ما اشکال لے گا نئے زکتہ اشکالوشی چو دلتا اللہ ویش انزلہ فی القرآن بل انہا فی لیلت القدر داغی جواب خدا ریچی فی لیلت اللیلت القدر پدئی شہر رمضان کی دا نو بیاغو اشکال بیاغواری دی گی چو قرآن کریم خود دیرشتی کالو نو سرنګ په میاشتې درمضان کې راغی یا په ليله تل قذر کې راغی چې په میاشتې رمضان کې ده نو دا, دا و چې نزول د قران کریم د لوه محفوظ د دنیا ته پدېش پکې شوه او دا شپه په میاشتې رمضان کې راغله ضرور نور ناظر شه په دې شکوالو کې دنیا ته راغله او کنا دا ما جوابو کا اون من شوروشو د نزول دو قرانه کریم اون ذل لفل قران شوروشو د نزول دو قرانه کریم شوروشو د پدی کې نزول دو قرانه کریم هدل لنا صو بينات من الهدى والفرقان اوز د قران کریم صفات بیانين قران هو معظم کتاب اغه اختلاف چې قران د قران نه یاد قران نه اور دغه چې قران کریم قران نشین بمانا اتصالات د بمزامینو کې قران نشین بمانا د مقرو کلام الله د حلستیشو دے هدن الناس او بغی الناس مینن حدا دا قرانه کریم دا سیاجم کتاب د الله دے چې هدن الناس لار خودن کې دی ټول خلقو تا هدن للمتقین دے فائدہ ولنه متقیان اخلي لکه ہدایت پر دا عام تمام انسانانو ته او دې کی احکاماتي بیان شې چې زکه ورته هودا بل و بینات من الهدى صاف صاف حکمونه بقری من الهدى د هدايت او او د فرقان او د جداي کوم کې د حق او د باطل صاف صاف حکمونه دي پکې و به صاف صاف دلایلی د خدا صاف صاف خپل ندی واځي واځي خپل ندی د خدا او د فرقان د د ثورات صفات دي قران کریم کو پخ پلام او لیکن د خدا او د فرقان احکامات بیان کړي ديک تورات انجیل کې چې کوم احکامات دي تورات کې چې کوم احکامات دي هغه قرآني کریم بیان کړی دي دی. په دې تېره سره د بېنا تین دي چې دا هغه حکومت نه تورات بیان کړی دا د موضوعین کتابو هغه مزامین د فراغستي دي نو قرآن معظم نو ماه رمضان معظم عظمت دو ماه رمضان فوجد عظمت دو قرآن کریم او قرآن کریم ولی معظم دی چهدن لیلناس دی او بینات دی خواد فمن شهد من کم الشهران فلیسمو پس آغسو شهد من کم الشهران چه حضیب شو مین کم ده تاثنی مومنانو از شهر میاشت رمضان تا دلتا شهیده شهیده بمانه ده حضری دو رازیف ومان شهیده مین کم وشهرم فلیسم واسواغم بروجه نوی خواه میاشت رمضان را لبزده یا شهیده بمانه ده علمه پس ار اسو چې پوه شو عالم شون دا تاسو نه هم میاشت دره رمضان مندونو فل یثم پس لازم دی پیغام مون ته ورونېوال نو علم د میاشت رمضان سره پیغمبر صلي الله علیه وسلم وی لیکو صوم ولرہیته وافترو ولرہیته میاشت رمضان چې دیولې دا نو روجه و نیوانو چه کلم بیاشی رمضان دیو لیده جو ختمه که او حدیث کی داردی فا این غم علیکم ها کچر توریدی نو یو کم شعبان منه لڑاو شپد درشم شعبان نبیاو سکه حساب بقای خا نو دمیاشتې د رمضان هېلم صدې دغه میاشلې د لېقه دمیاشلې د سره په روزا نی او دمیاشتې د لېدول سره په حساب کې میاش په خدمت کې اختر بقای وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وردت ايبياده ذکر کو ومن كان مريضا ولا سفر داخه مخ کی ویلوک فمن كان منكم مريضا ولا سفر بعد وصول کے دلت فمن شهد منكم مشارف علی شمون نوخیال بدرات چ هغه حکم د رخصت ختم شو ذک الله ویل او من کان مريضن او لاسافر فایده من یامن او خر ف مسافر رایته غشنشته د مريض غشنشته یا بعضه دا وی چې دا مخه او من کان منکو مريضن چې ویلې هغه الله پاک یو حکم بیان کړ حکم د رخصت او دلته دا ذکرکه د پاره د بیان د علل او چې دا روستو علتونه او ذکر کی پینځه علتونه ذکر کی یرید الله بكم اليسر دا 15 اایات دي د مریض نه لپاک سقوط اداول یوکه سقوط د مریض نه شو ذکه یرید الله بكم اليسرا غاديا الله پاک پتا سوم نه سانته اور پسي وي ولا يرید بكم اليسرا اقورا مخي به من ايام اخر نو عدم تخصيص ايام مشو ده فرضه قضا يوميا شي بل متعينه كلا شي قضا روجی متا څوکلی نيوي دا د امه تخصيص د قضا چغم دي د ايام د الله پاک و لهو قزا ولا يريد بكم العسره نو وړي پاک پتا زماني تنگ سي زخي اميا شي ویلې چې تاسو به په یا په زه قيده کې نيوي او په بيماريت بیا تکليفي یا سخت ګرمي وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ دا قضا فرضیت دا دا قضا فرضیت دا روجی چکم دے دا وجد نه ندے دا قضا دا روجو فرضیت دا سوج ندے د وجه د روزې د ادا نه ده لکه کوم له د د پارا چی پورا کای تاسو مشر دیر شروځي پورا کایګ تاسو چې الله حکم د قضا او روزې د فرضیاتوک دا د سو جن د دې د وجب د روزې د ادا نه ده فرضیات د ادا نه ده اغه په مقابلہ کې د ازکه لې توک مکمل العده د دې چې تاسو شمیر پورک ولې تو کبر الله الله پاک دا قضا الله پاک دا اول فرض دا قضا رضی الله پاک ولا فرض لري بس پاوذر فاتحه چې فاتحه کړي ننا ولی تکبیر الله الا ما حقم د دې د پاره چې دی او د الله پاک او اغه تاریخ چې خوده نه د الله پاک تاسو 탄 الله چې توسل څنګه خوده نه کړی چې د الله پاک دی او د علت د قضا ولعلکم تشورون دوس پینزم و وجا پینزم احلت بینیم دا پابندی دا احکام و درمنیقی دا دا احکام بور احکام خمنائی دا ذکر دا دید پارکی تاسو دا الله شکر و خیر دا اللہ احسان و منائیسا و اذا عبادی عنی فینی قریب غور پرو جه سرکو الله سر قربت حسری سره مزه کی الله تنز دینز د کی دیر مزه کی متل الله ذکر کای چی بندا ز ډیر نه زمه دخل د قربت ذکر کای دخل د قربت څخه ذکر کای بل پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم ما تاسو ووسو عربیانو کی چا تاسو کړه دا پیغمبر صلی الله علیه و سلم وی اقریب ربنا فننادي ام بعید فننادي زمنګ رب نیز دې چې من ور ترور اوواز او کنه لری دې چې پتا و چې ورته و نا اللہ وعیدہ سالکا عبادیان نفعی نہیں کری بل ذل فمقیلار ولی تکبیر اللہ لما حدا کم دا اللہ لوی ہوئے اللہ اکبر ہوئے یعنی دا اللہ پاک لوی بیان کہ نتچقیو با سوست ولی تکبیر اللہ نا دا اللہ پاک لوی بیان کہ لما حدا باغه طریقه چې الله تاسو خوډنه کړل كوم ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم تعلیمن د اذکارو او د دعاګانو جهار کړې ده نو ته کوا چې کوم ځکه نه دې کړی ګورمای کوا تلبیه پتا هوه نو بانګ پتا هوه نور الله اکبر تکبیرات خاص مخصوص وروزو کې پتا هوه لیکن اسکار او دو آگاہ نہیں چا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم یو زیکی جہاد نا دیکھنے نوی تای جہار مکو آرز ازا سالک و عبادی انی فینی قریب تولین چگی ہو باس زیکر اسکار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کرلے قولا نہیں مکڑے دینو آم ناگی دا پا رہا اختیار کرلے دی آگا حیات میں اختیار ہے باغه کیفیت سره پکای او اصل په اسکار وو په دو آغانو صدا اخفادا سر دې د دیو جنو فقهاو غیر لیکي الجهر بالتکبیر بدعتن اسی الله اکبر ننوی د جهاد د په موقع کې بیا اچھا وو دا جہاد و مواقع کی بیعت تکبیرات بتا ہوا ہے اللہ اکبر چغیو عددی وجنہ امام شافر امت اللہ علی نے کیا کمزے کچھتا جہری اسکار دی کنا یا جہری دعا گا نی دا لتعلیم دی تعلیمان دی او قانون دا دی چې دعا کې سر پکار دے کله چې تعلیم مقصودی یا ترہیب مقصودی نبی اخر و وصايا سالك عبادي غره و دلالت کوي په سوال باندې و ازا چې تا پوسو کې د تانا عبادي بندگان زمان اوسوال شي دی بیا عبادي دلتدا اضافه لتقسیس دی خاص بندگان مؤمنان کنه موراید او کله چې تا پوسو کې د تانا بندگان زمان نیف بار زما کې نو فإني قریب سمن قل لهم فانه فإنه قریب تو ورتوایا لیکن دلتا التفات وتکلم سره شدید پدیک زیاد تاکید تو ادیت فإني قریب فسیقنا سنزدیم دا قریب با جو ادا الله پاک صفت دمه تشابهات نه الله پاک نے زدیدہ دماصه دا عاقیدہ دای څنګه نیز دیدې هغه کیفیت هغه کمیت نمایالي کو به شانین بس یا د لفظ مشترکې قریب پړې الرحمن سره نو مشترک قانون د دې چې بقری نسره معنا د ترجیح ور الله پاکني زيده په علم سره نيز دي په قدرت سره نيز دي په ديته بار سره نيز دي ده او جی بو دا یو او جی بو دي یو ایجابته نبل استجابت ایجابته استجابت کې فرق دی ښه مطلق جواب ته مطلق جواب غریو تفصیل لکھ فل کیدا کوم شي مبارک تا سوال وک نو الله پاک به قبلای الله د مؤمن دعان رحمت کای لیک کوم شي د پاره شي سوال کرن لزوری نه دا شي اقا دا بس مطلق قبولیت په زکه دغه دوا الله صافه بلسه کیو لګي بلسه کیو لګي اخرت ته فریضه یوه د استجابه اغه مقصد پورا کول استجابه صحیح جواب سره یا نه قبولیت سره مقصد پورا کول یته ته کوم شته پاره دعا کړې را اللہ پاکا غدوا بس فاکشی کستام مراد پورا کخا دقیتا استجابت او دا استجابت په دا د انسانانو کیونی زکر کی گی آلتا استجابت ممانا پورا پورا حکمنا منل پورا پورا حکمنا منل ندلتا لئی اجیب دا الاو قبلهم ظاهر دعمه الداعي بلنه ده بلونکو قبلهم لیکن زادہ آنی دعوته الداعی زادہ آنی شکلما ما ته پړیاکای ما ته رامدد شوی معنا چې عبادت ته ز اجیب و دعوت ادائی زاد بیا گرد گانده یو دعا ده عبادت ده بل دعا ده مسلی بیا دعیق پلیو تقسیم بیا باڑی رو گود لڑشو و اجیب و دعوت ادائی زاد آنی دعا د دعا کوونکی بلنه د بلنه کوونکی اجازه د هني چې کلمانه غواړي کنه دعا یې کو زه قبول او منزوري ده چې په هغه مراد والا پورا کړ الکرستو سو الانعام غره د سوره الانعام آیات غره یو صلی اختم آیات دا سورة الانام بل ایا و تدعونا فا یکشیو ما تدعونا الی انشاء دلگو رئی انشاء لگو دالاق و خدا دق رنگ سورة بنی اسرائیلو گو رئی من کانا یرودو لعجل عجلننو فی اممان شاو لمن نوریدو اللہ وی وجیبو دعوتا دعیز آدھا آئینی کازم آقواق قبل هم وبل سکی ہاں اگا کم رات دے پا رہے چھکڑی دنا کازم آقواق لیکن بشر تے دیتا فلی استجیب لی ولیومنو بی هر کلو چې بنداز ستاو عقبلو سایبا دونه قبلوم دته چې چاته نيز دی او کلریری درگاہه لاړ شې کنيز دی نو امور ته چې کوي کلریری نه ام چې غوې د استاد او الله یو ځکه تسریم کړی بندا تنزم من حبل الورید بس ما يلي کو بشانیخه دلع علم ارث در رسیدله نو چې زړه د دعاګانې قبلون ما اوسې د عبادتونو قبلون دات کې څ چار تره مدد شوهي دونسته دعاګانې قبل ورشي کډیر نځیو ته الله شیو کډیر لريت نه نو فاستسوک فلی بولی پس کو من تمام ټکو نه زمان پس قبول ک تمام حکم نه ذجر د کوم حکمونه بیانونه ټول او منای او ایمانوالا ودا ټول حکمونه ومنای پس کومنه زما زما حکمونه ټول او اول يؤمنو به د احکاماتو منل سرسره ول يؤمنو به يقين لری پما مانته ایمان لره پما چې حکمون مننه ایمان پکی کنه دلته ایمان پمانه د صبحات سره ده امر به ثباته وال علی ایمان روح الماني لګي ولیومنو بی یقین لره پمانه دې چې زو دا دعا جنې قبلهم مرادونه پورا کوم استا سو عبادتونه ذ خیر مالک زین نشر مالک زین و الیؤمن به با دې د چا حکم منی لیکم فاحمد یقینن نسما حکم من من المؤمنانو یقین سر من یقین سر تمامن ذ یقین لری و رث نو فائدہ ویسیلان لهم سرید غائب دی ما مخاطب مانا فل یستجیب لی پس پکاره جوړی چې تمام خوګ منو منی زما او ایمان راول یقین وکي په ما منی فایدہ سدال الله يرشد دغه لپاره چې ورسیږي دوی مقصد فلتا خپل مقصد تدور سی ته اګه مقصد دینی ویو په دنیوی دنی مقصد تبو مورسې دونیایي مقصد بوم پورا کی دینی مقصد بوم پورا کی لیکن چې کله دا دواړه خبرې پکی ښه استجابۃ د احکام یو یقین په الله باندې مدغې انسان بیا کامیاب دي د دنیاي کامیابی هم د اخروی کامیابی هم نه او حلل لكم ليله الصيام عرفه الى نسائكم اوهر که چې د ر حکم راغلی دی لیکن فول اول کې ماثروي چین نرممی واللیکن سیم ډیره اول کې داوا چې کله روژبهدي وې ور معخام بشو شو فتار به وکړی شو که بیا به و دشنو بیا پراک ماکنو بیا یته نې ک صحابی کرامت ته بدیس را ڈیر تا خلیف ہو خطاان دا گوئی شي غلطیانی مشیلی گناہو نہیں ندی کری حکم نی خلاف میں لکڑے لیکن یو صحابی دے ما خام را گلے دے چه صوبی بیولا افطار دی را وړ کنه روزه ما را وړ دیو ده شه او په نو داز زمانہ خو نه موجود ال طغړ مشقت سره ملایزم نو دا ورځ لاره داش وړاړو بل رشه را له دغه رمې مزدور کار انسانو بهوشه شه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته پته لګه الله پاک داسې احکامات را لګې چې پروژې کې بیا ترمیم شي معاغه تذکر الله پاک کی روحل لكم ليله الصيام حلال کړي شوي دي تاسو دا پاره نو مکه حلال نو کنه وسو حل سش ليله الصيام ارفس الى نسائكم حلال کړي شې د استادو د بارا پښپته ار رف سو اله نسایکم رسیدل یوز کیدل اله نسایکم مخبلو بیا نسخان ار فص سل کی اگر دخذ خوان کومنس کی اگر خاص مقصود د کوم شب خبره دل د نا کینائی رسیشن بھی نه آدھا پر تبیو ایگا نا کنائیت انہار جیمان لیاننا اللہ عزوجہ کریم ان یکن پاک دستاز و حلال نا هنہ لباسن لکم و انتم لباسن لہن نا پا دی آیا تنہ کی وست شو حکم د رمضان د شپې او دروازې د علت بینيږي علت علتي شرعي او تعbiid وړه چې الله دا حکم کیدا ترمیم وليو کوو د شپې اجازه دي وليو کوو الله ويهونه لباسلکم وانتم لباسللهونن دا بيبياني بی جامد استاسو او تاسو جامعیدو زنانا جامو تزیر تصدا د ضرورت مندادا. هنہ لباس اللہ کم و انتم لباس اللہ کم. گورتا زناناستا سو لباس آتا سو ددوی لباس سرنگی چی لباس اسکی اتصال وی ندگرنگی پڑیر و مورو کی در دخزیر خوابن پوی و سال. سرنګ چې پجامې سره بدن پټي نو دا قرنګي خزا پردز د خواون د پاره خاوند پردز د خزا د پاره چکهله وذونه ني نو خلګو پسې خبري کوي لوندان دا قرنګي جامعه عزت نو خزا د خاوانا خاوند د خزا عزت جامعه سره د بدن هي بازتګي د طق د سر د خاونه سر د خدای حفاظت کی حسن عبد الله ابن عباس یو معناوم ام کړه را لباس په معنا د سکن سره هن لباس الکم هن سکن الکم وانتم سکن لهنا د خدای ساسو سکون نیو تاسو ته سکونی اې سکون د زنانه په نارینه نارینه په زنانه سکون د خدې په خاوان نه د فاوان پسې د خدې ډېر مال دی کور دی نه دی وی دی نه نو سكون نشته اطمینان نشته نو خدای اطمینان نه د خاوانو فاوان اطمینان د خدې نو غور دایو علت ته علت شرعی او تعید والا او الله <سؤال> پاک دی حکم کې څوک ته ترمیم کوځه شਵੇ تاسو مجامعات کول شي د معله الله بیانې علم الله انکم کنتم تختنون انفسکم ګوره خیانت ارزکه په مانند ګناه نه دی خیانت مستلزم د ګناه خیانت کو تائے نقصان تمویلی کیجا نو علیم اللو انکم کنتم تختانون انفسکم پودن لباک یقنان تاسو چه نقصان کیا چوه لئے اخبرزانونا اللہ پتا سپوک نو علیم انکم کنتم لو اکا لکم حاضل حکم کدا حکم باقی پاتې کڑے نو پود اللہ پاک یقنان تا سو بپا نقصان کی اچھا خپل ویقفل ذانونا کچتا دا حکم باقی پاتې کڑے وی وستا سو سکڑی نی دی گناہ ندے کڑے پاک د صحابہی کرام و شان بیانی یا عدل تا تختانون فمانا نقصان ترمانه لغوی واخلې نقصان لغوی زکه چې دی شپار از دغه شن روجانی ول د ډیر مشقته د تکلیفو نو الله سوګړو عالما لنفهم کن. کنتم تختانون انفسكم نو یا قدا حکمی تعلیقی دی لگا سرنگی چمک کی معنی منگاو کرتا انکم کنتم تختنن کسکم لوا قالا کم حاضر یعنی منہ لغیو کئی پود اللہ پاک یقنان تاسوبا نقصان کی اچھوالے و اخفل زان نقصانی کڑے با اخفل زان سمان پر چھ بڑی نقصانو بدنی نقصانو هر قسم نقصان ہوگا ستاوشو بدنون تو بدی سر نقصان را سیدر اے پدی خوکم سر نو اللہ سوکڑو فتاب علیکم فتاب علیکم پس اتسان تیارا ویسا اللہ پا فتاسمانی وعفا انکم او پراقی را ویسا جستاسمان بس اغیش کالا ٹول ختم شد الله پاک څوکړو پتاه بوله توبه مستلزم د ګنا نه ده حسنات الاولار سیئات المقربين صحابه کرام تر کې دیشي د خپل بازي کارونه په شکل د ګنا یا اشته حدیثه غلطی دي یا ایسق و دایشي یا د دا مخنه زندگی ورته په شکل د ګنا کرشي په علیکم الله پاک تاسو سره ويسته سانتی آدمن اوسرايسته یا فتا با لکم پس مې ربانه يې پر الله پاک وقبوليت پا توبه و عفا عنكم و فراخي و عفا عنكم مافي دا مکه د ووجهه مبا بیان کړل چې حسنات الاولرا سيئات المقرب الله میرا ربانه وکړه پتاه سم نه قبوليت صحابای کرام توبہ و اخریہ تعبدی شان قربین سره دا خی او که داوله معنا شنه بس دیا په کیسه ایشالاتوم نشته نو عنکم عف الله عف الله بمانه سره په مانه دا وسات سره لَكَعَفَلَ وَانْكُمَانَ صَدَقَتِ الْخَيْرَ الله سوکړه ما مافي کړي د سمانا پرآخيرا وی سره یاد د وخت نه تاسو مافي کړي لا نو وخت ول ولان باشرو فنا واخ ما كتب الله لكم و كلوا و اشربوا حتى یتبین لكم الخيط لا وَصَلَآنَ بَاشِرُوهُنَّ پس اوس رستوره تحلیلنا چې الله حکم د هلو کوک نو باشروهن دغه معنی ده جماړه باشروهن پس یو زيواله کوي د دیبیانو بي سلام تاسو من سجورم نشته د قران کریم بلاغت فساحت کله یو تعبیر سر ذکر کوي یو خبر کله بل تعبیر سر ذکر کوي دل ته سر ذکر او دی جما کا پدی باشروه ون سر او تعبیره فزکا پدی کیه اتصال بشر بهل بشر اتصال البشر بهل او ابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا لیکن غورا اس ترغیب داور دا ورکي چې مقصد د نکاحو پیژنې یوازې اوره مجامعات تسکینی جنسی له اعلی مقصد پکې بل تسکینی جنسي ستره اعلی مقصد پیژنې وابتغو ما کتب الله لكم ولټو یارا کتب الله لكم چې مقرر کړی دی الله پاک تاسو ته الله چې تاسو د پارا سم مقرر کړ وبتغو ما کتبل لو لکم ولټو یا کتبل لو لکم چې مقرر کړ دي الله پاک تاسو د پارا یا كتبه بمانه د حل سره واخه بمانه د حل او د اولی معنی په دې بار سره وپدغو په معنا ده ارادې سره وکړ نیت کویدا اغس کتب الله لکم انشاء الله تاسو د پاره مقرر کړی اولاد نیک اولاد او په معنا ده احل سره شي نو ولټو یاغلار کتب الله لکم چې حلال کړی دی الله پاکستان ستاسو د پاره سرنګي مجامعت الله پاک تاسو ته په حلال کړي دي نو اغه اختیار کا حرامه طریقه څخه اختیار نکړه وکلو او اشربو حتا یتبینلکم الخیت الابیض من الخیت الاسود اوس د ورځې تحديد کړي چې رجب د 10 نو 10 واکلوا واشربوا حتى یتبین لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود یا ګور سرنګی چې مباشر تاسو ته د پاره د شپې حلال دوه دکرانګي خوراک څخه تاسو ته د پاره حلال شو ښه جایز مخکې ناجایز و واکلوا واشربوا خورای اوسکای حتى يتبين لكم الخير لا بيصردي پوری چی خخاره شي تاسو دا سپين تا د تور شي مینه الفجر د سوان خخاره شي تاسو تو سپين د تور تر ا سوhabi دا خیالو کې چې د سپين تر تور تر نو پخ په پوندو ته راغله بشکي اغوت چې خر حڑا شي ال بیا تور سفین ښکاری پیغمبر صلی الله وسلم دا سحر موقام لري غټلی ګور دم الفجر دا بیان ده د خای طلابیاز تھا تبین خخ کارش دا سپین تارو من الخیط الاسودی دا خیط اسودنا تو من الخیط الاسودی دا تو رشپینا دا تو سبانا خیط الابید و خیط الاسود اصل کی دا کنایه دا سشینا د دې تعبیر صبح صادق او صبح کاذب سره کیږي صبح کاذب او صبح صادق صبح کاذب کې کومه أغله تیاری خو د أغې د اراد چې کومه ده صبح کاذب دا غیر رڼا په افق افق کدا سي اطراف ومن ترغلي هغه دا غیر را سي مستفيلي او د خيتي اویل نو صبح ساده رڼا چي داغه هغه سي مستطيري دا غیر رڼا خوروي او کترغلي نوند غیر نه مستتی د دیر نه مستطیر ثمته موسیام اله الليل ثمته موسیام اله الليل صوموا و کلوا و اشربوا فراء نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی فسوہری برکات اخرش ما کی بالکل صبح کاج اخر وقت کی فجر کی گن. صبح صادق رونما کی دغه وخت پر تاسو خوراک ول شی نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اخر وقت سحر یو کا یخ دیکې سوی ډیر خیر او برکت ثمتی مصیام بیا پور کئ روزنی ول ال ترشپی پوری د صبح سات ځخنا واخلا تر غروب الشمس پورې ال لیل ترشپی پوری اشپش روکیږي د غروب الشمس را چې غروب د شمس وشینوس ادل تر غایب مو غایب کړي د داخله چ سرنګين واره ډوب شو بس تا تا خارشه جناردو په شېده بس ما خامس ولا تباشرو فَنَا وَأَنْتُمَا كَافِنَ فِلْمَسَائِد وذ الله تاسو سګوے باشروهن او روزه کې تاسو مباشرت بشپګه کولې شیخ پروازه کې نه شیخ کولې نذلت و اسيو استثناء وروळी چوړ یو صورت يم نشئ کوله چکر تاسو اعتکاف کوه د په حالت دې ته چې تاسو خلاص کا کوله شي لیکن مباشرت نشئ کوله وري الله فرمای ولا تباشروهنا یو دېواله مکوید وبي بيان سره وان تم حاکی فون فل کیا تاسو ناس په جماعت نو کې عقوب څه ته ویل کې چې اوشنې ول او تعظیم سره یې خبراله شي تعظیم یو شته کې په طریقې دا تعظیم یې غره مړي خدای صلی الله علیه وسلم یې تکاف کړی دروځي په اول لسرځو کې هم کړی لای نو بیا د مېن لسرځو کې هم لیکن آخر کې بیا پیغمبر خدای صلی الله علیه وسلم ورسنه یې لسرځو کړی تر مار کاپ دا, دا پیغمبر خدا صلی الله علیه لیکن اعتکاف دا خاصه د روزه دا دغه لست روزه او جمعهات کې وره مساجدې دی ویلې ډیر تفصیل په سر نظر لیکن هغه جمعهات چې هغه یو خد الله ر جمعه ته سوګبکشتې سوګذي مونږږي هغه جمعهات امام پکې مقرر دي مواذ امام پکې مټعین دي باجو خذيره صرف دا ثلاثه مساجد اغست دي لیکن مساجد ال مساجد تمام جماعتونه پیغمبر صلی الله علیه وسلم بي بيانم پیغمبر صلی الله علیه وسلم پجوانکي اعتقاف کړې ده په مساجد او کې جمعات کې کړي ده بیا د مقتکیف د پاره لیکن دغه اتقا پروجه کې د فرض کی, کی فائده یو تن از بس لیکن ثوابونه به ګډیر زیات تل که حدود الله دا حکمونه ته اشاره ده دا, دا حکمونه چې بیان شو اوامر بیان شو نه په بیان شو ولاتو باشروهن نه په کې بیان شو ده دغه قامت ته الله سوی حدود الله حدود جمع اذا حد منع توي منتهى د شتويلي کی چې پختو کی ورته من کولول نو حد ست ویږي حدود خپل شعر اجمع کول بلته نه من کول خپل شعر اجمع کې بلته نه من کی لک مناطقه دا وی کنده تاریخ د څ سره جامې عامانه نو تل کا حدود الله دا حکم نه ده الله چی دی دا احکاماتي بیان شوه حدود الله پولیس د الله پاک دي دی د دینبوري خپل اړه وای منتها ذقدا بس دا وزماстаў منس کې پولیس و نه معنا دینه متریست تذوب دا حکم نه ده الله پاک پولیس دي تقربوها دی دی سمانا. دی فلا تقربوها پسمن یې دیکيږي د پلو تاسمان پسمن یې دیکيږي په طریقې ده مخالفت سره فلا تقربوها پسمن یې دیکيږي دلته نه یې د قربت سره ده مخالفت مکوایخ کذا الک یبَین الله آیات دغصی بیان الله فاشل حکمنا خلقتا لعلهم یتقون ذین لپاره چې دا خلق متقیان شي دوی کې تقوا راشي پریزګارې راشي ولا تاكونوا مالكهم بينكم بالبطل وتذلو بها الى الحكام دا غا قانون دی د سیاست مدني نهي ان له د په دا داسې قانون دی جاری شي چې د خلکو د معلوونه ته حافظو شي جان تحفظ حافظ د پااره قوانین مال کا حافظ شي خمال ذکر کوم د پهمل کې د او داسې نصول دی چې بعضې سر د ملک نظام در برام کې. جی کې د خلکو حقوق تلب کېږي حقداری ته حق نه شيرس حق د بل چا د تا پیسې ورک مظمت میں لاږ تا پیسې ورک دی. حق د بل چا او ته پهکې نهت دی نو پهې سره پره معشرت تنګېږي معشره امن من ظیفا دکه خو پهې ملکوو کې سری ب ابنی ده کله چې د ملته رشوت نه ختم شو ملته کرپشن نه د غلا قانون نه نه صفائش د غمل کې چې په امن نشي راځي زکه هغه مال د وسوټو په لاس کې اړه او د بل شمال حکیم طلب شي بس یو صوت تني یو ټولۍ چې بس اوي وبس بس نظام چلے غريم لري مسلتي pkg pakistan to nu wala taqulu wa wala kum bayna kum bil غورا لا تاکلوا لفظ یریخه ځکه مقصد د دې تمام خبرونه د قرانک یو جامع لفظ یریخه ک پریشتونو ک په دارو په ست طریقې سره خو اغا مقصد یې سی قرانک یخه ځکه وی لا تاکل دلت لا تاکلوا بمانا د الله تعالی خصوص سره ک ما خلا امالنا احفل خپل مالونو څنګه ماخله نن باينه کوم په ماين خپل کې ماخله مالونو خپل په ماين خپل کې بل باطلې په باطله طریقه په سبب د باطل د بل باطل کې یا په سبب یې سبب د باطل سمانات درو وي داګواچي ظلم سے تمو کے غصبو کے دا ٹول سب اوف دا باطل یا بل باطل دا حال کا اے بل باطل سنا ما مفلین مالون خپل پمن فلکی بل باطل چې باطل کارونه کوون کیا اے ا باطل کارونه دا غدي ټول دے کې د کوکاندار د په باطل کار کې لیدل او غلط طریقه سره مالونه وړل او د 500 کیلو دی بورای کې نه هغه مخه ته خبره کړې نو هغه کم شینای په بورای کې اغلال نور په ډالډی مال کې وایي یو یو لمر دو لمر تمام د فراق ده نو د رنگ کې په واخلې کې هر شی وقور د نو شاشه و نو اخله نو لاشه د اسنو کومال اسنو کو سکه پسنو کوم کیوم دغه دولم بری د کاغزي دولم بری دبل نزم کاغيستل تمام شېږي نه دي او اتدلو ويه اله الحكم دا وتدلو د تاکول من ياتقند دلالاند دي ولاتاکولون ولا اتدلو ددلوان ده هغه بوکي ته ويګه په ادل ادلوا فره یوسف کې راځي دلته چې پاک تعبیر کړي ده د حرام مال په تو زکات هغه لوتا اگر ډول ورزه پکته یو ورزه وبته نه راخلی دا متا مطلب څه دا یو طریقه اختیار کړي دا چې په هغه سره حرام مال خپلای د پرده مال سره خپلای دا یو طریقه لارې اختیار کړي نو واتدلو بها الى الحكام ذا حازمير راجي ند اموال نو واتدلو بها الى الحكام ولعتدلو بها الى الحكام نو مغور زاويه دا مالونا ایلال حکامی حکامو تا لیکن دلتمانا دا ہوکای مغور دو یعنی موڑای دا مالونا درشوات موڑای دا مالونا درشوات چاہتا حکامو تا حاکمانو تا موڑای دا مالونا درشوات د صد مقصد دا پارا لتاکلو فریق من اموال الناس دا رشوت حاکیمان دا صد مقصد دا پارا وڑی دا, دا, دا دید پارا چی تاسو سلگا ونیسد مالون دا خلق و نعم بالاسم و قولو یا پو ویلو دا گنا اصل کتاب الاسم ولا ولا و بیل الحکام بالاسم لتا کولو فقره من اموال الناس راشي مرتشي دوا جہنمیا لیکن ګور دل تایبه نقطه دا رشوت پر کونکي رشوت, کون رشوت دا غو سنکه قوم زکه چ خپل حق است خپل دمال مال دفاع کوي او بغیر د رشوت نن نکيږي هول تر رشوت ورکې ګو نارنګار نه یا رشوت سنکه ګو ذ کدل تو لی من اموال الناس دیره پاره چې اخرې تاسو صحیح سا صبره قدم مالونو من اموال الناس او چکر کړه د خپل مالونو دفاع کوي او بغیر بللار نه باج سوفیان وین نه نه نه دل تل تاکلو من اموال الناس بالاسمه اگا دغه چې دگا دی چی رشوک دے یا سپارشون دے دا تمام دے کې داخل نخطا پیسی ورکڑے پلاٹ دیا سلکا کور دیا سلکا دا پردی جیداد دیا سلکا قرز دی ورکڑے یا قرز دیا غستی ہو اینکار دی ہو زگواہن راو حاکم لدی پیسې ورکړي هغه دی وخور الی وانتم حال دا چې تاسف وې غاې چې دا ناجایز در د مال زمانه لري خبې بوې نور ادګه د قاضی په فیصله د جج په فیصله د حاکم په فیصله د جرګې په فیصله چې سفارش پکې یا رشوتونه پکې دغلار اختیار چینو ہے او دا غوپا پی سلیمانی او حرام حلالی گی نخواد. چیزا عدالت بی لی لی دی زمانہ که زنانہ خواہنے خواہنے مندے گئی. بس درو فیسا لوشو. لگت سب پی دادی سے شرائط بی خواد. ظلم سے تم دے یا تیر دے سوکی دا مدعوی دا تپوس نشنی نو بیا اجودہ خواد. یا سلونکعن الاحلتی یقول هي مواقیت للناس والحج یا خدا دا مقام کیو ادب خې چې نو کینند موافق د موضوع او د محل سره کوا چې محل د سوال نیوته لیږه خبرې اوسکه شورا ته بلڅکه شوروې نو ګور د تل پی سوالونکعن الاحلت مناسبته قدمه کې سروازه د چمیاش دروځي تذکرہ شروع دا دروځي تذکرہ د میاش د رمضان مخو د میاش د یذل سرای کله ته ذکر دا اهلله شروع شت لیکن آیا دا سوال د دوی په سمونه بنای نو باځي دا وایي چې دا سوال په دیمه مانه بناو چیر عجیب کار د میاشي تغورونو ورلوني اخطار شینو لويږي نو بیا ورګي کی دا د نور پښانی یو شانیوال نو سوال بناو په حکمت مانه چې دا د دې څخه حکمت دې میشته ورګي دې وداګړې کیدو نقول هي مواقيت للناس دا جواب سوال حکمت نو جواب په حکمت باندې بناوه حکمت یو فواید یوخه ا کنا سوال مقصد سو چې د دې سعل لته واجه صد د چ دمیا کی وړی کی یعنی اصل بنیاد څه دی د دې علت څه دی سبب تا پوس کئ سایندن چې دې مېشه کې دې ورې کوله غټ په لس سره نو دا کول هي موقته لناس لن دا بیا جواب دا سوال مطابق نه واس حکمتونه شروع بیا هغه خبره چې سوال کې خیال کو دا ادب خیال ساته کوم موضوع شروع نه غی هغه کی خبره تپو اس کوي دوی د تا نه نه دمیاشتو د غوړو میاشتو مبارک ا هل ورته څه کوي کنه کله چې ا غ میا شو لې دې شچول څه کېده رايتو الهلال اذا استهله چې کله میا شو لې دې شي څه کې ورته هلال وروسته چې بیا غټ شي ا د بدرو بیا غي ته قمر وې د دې میاشتې د وړې کوالی دغه تاسو یې حلوي تفوس کوي دا تانان له حلته او باردا غن نارې میاشتو پهل قوله یا موحقیتو لناسه او الحج پروسه حکمت خول کیږي د دې مواقیت جمع دم یقات وقت الانتها ته ویلې توته هيا مواقيت دا وخت مقرر کولی لناس دخل خدफारه والحج ودفاره د حج لذي معنا خداش الله پاک د امیا شوړه کوي غټای سلا او په دې انسانان خپل معاملات په جنی په دې سره عبادت په او د عبادت يؤهم احساسه د حج د او د حج یو خاص میاش متعین د معرفت پیګل نو او یا هی مواقیت للناس د وخت مقرر کولي د پار د عبادت د خلق او د معاملات د خلق او د اول حج او د پار د پی جنگلونو دا احکامات و دا حج او دا پارا دا پی جنگلونو دا حج زکر دا, دا حج کو خاسمیاش تکنن دا دیو جن قرآنی کرینن من نسیو زیادتون فی الکفر سلور میاشی دا, دا والله <مالاوی> ان من نسيو زیاد تن فلکو پارچ د میاشت حجب حرم تبود محرم تبود لمحرم به سفر تبود ابلدی کې ډیر غټ سہولت ته عام خلقو ته پارچ زمیدار پړنه تبو سکیمه غطا تخینن دوله سمدن ان الله سمد میاشت سره معلومی خپل ما مالات معلومی انتحاب بس پلانکیمیا شوروش شو وا پلانکه روز دا پلانکه تاریخ او شمسی طریقې سجده نور میا شو سر ازیک نه بغیر تاریخ نه نه مالنه وليس البرو بین تا تلبو یوتمن زوهری والا کن البر من من التقى ور هر کرکې دا حجه تذکر نو bazie asal ke da ya saluna ka da la hal damya to barakem tapos kare de da rang de dewa barakem tapos kare chipa hash de koto pasham ne raat la sangi khuda gzikare unaka no har kala che da hajji karo karandi والله سر بیر رو حج ول بته ح من بلاړو بیا به پټړی منراتله سفا وته راغلی دا خو منمنګهګونه اوختې خلک بهتللی راغلی الله نهدنې کې بیا تا تلول ب ته من زور چې راضې کورنو ته د شاګو دا کې نه وال لاکنل بیر د منېتقا لاکنې کوی بله چ کو یری دل lana پرېزګاراش زکر او جې سر خو وحج سر خو پرېزګاری لري ټریکټیکلی نواتل بووتہ مین ابوابها رازې کوټو ته مین ابوابها د طرف جو دروازو دا غینا آیا د دې آیتونو د دې ټوکلو په مېنس کې مناسبت مقی قرد رو جی ذکرو اور پسیو لاتا قولا موالکم بینکم الباطل نگور مقی دا افعالی محرمو ذکر اوکر دلاتا قولا موالکم بینکم الباطل ایسا سلمان کنی اللہ دا دید وڑا ہویا تنبو منس کے منع سبت دا چھ مقی دا افعالی محرمو منع اکڑا مندلتا در او سمات جاہی دیو منع کئی تھا او فیا سرو کنه له حلا بیاوی ولیسل بر د دې ډول اقوال دا بيفيدي بيفيدي من کې سمنا سبب ورما کې من یو کړه د سشنه د اقوال د هغه اقوال نه د هغه خبره م کې اي کې فائدې نشته مدل ف من کې د هغه افعال نه چې هغه به فائدې به فائدې م کوي چې منی مقصد نه آسیږي وتقوا الله ان لكم طفلون يروا اذا الله پاکنا پس وقراول دو احکاماتو شرعیه او کې وتقوا الله يا اصل داو کوي وتقوا الله يروا کله چې دا احکامات بیان چین وتقوا الله دا ذکر کوي اذا الله په احکاماتو کې سترمی ست مونګه کوي ویراو که دا الله پاکنه په تشریح دا احکاماتو کې چې الله څنګه حکمونه بیان کړې دي وره هغه شاني وضاحت پکې ځان نو پاکستان وای لعلکم تبلغون د دې لپاره چې کامیاب شئ وقاتلو فی سبیل الله الذین یقاتلونکم دا اوس اصل مقصد بیان نه امور منتظمه بیان شو تهذیب الاخلاق بیان شو سیاست یی مدنی بیان شو اس حکم دا اوس حکم د قتال زیرا ش اوس قتالوکای نو وج دل دلتا علل د قتال بیني امور مصلحات فرض قتال بیني یا وقاتلو لمہ کی احکامات اللہ بیان شو کر چې الله چې کوم حکمونه بیان کړورې دا په الله حکم نه دي لیکن د دې احکاماتو تحفظ او پکارو او د دې احکاماتو شرعي او تحفظ او jihad تر راغې وقيطان فی سبیل الله سره قتال می حکم دي لیکن دا داسې ازويم حکم, دے دا دا سی عظیم حکم دے جب دی چې په دې سره د الله پاک د دین تحفظ راځي او چې کله قتال نه jihad و مسلمانانو کې دای شنه جنم محفوظه نه مال محفوظه نه او دلته د دل آیات حکم دی د اول حکم دی وقاتلوا صدقه زین بیا قتال فرض شه رو سر سره سرت الحج غايات شه چې دغه زین حکم راغلی ده ننه دات وقاتلوا اگر جدا فائدہ منته حکمت باندې بلا لیکن د دې آیاتونو کی اصل پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم صلح حدیبیه کړل پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم زان سره صحابه بود له عمرې لږ حدیبیه موقام کې مشرکینو نه مونږ کړی دي یا څلور شی ده چې باخي بل کاله منته راشه دې قاعده کې برابر سوال دا رغې چې سړیا دا خو دې حرم مستحقین خلک نه دا حرم د دوی نه د اد د ول په کار دی اسې خونادي کې پهقطتال سره الله یو قاتلو لو بیم دا ده چې په سوال راغې د شوحابوي کرا هم په زړه کې چې بل کا منږ ځو که نه م کید شي دوی منګه منه کې دوی منږ سره جن کوي نو منګه څ کو. دیم دادا چې ګورځه او بحرمه نه په حرم کې بجن الحرم میں میاشته د حرم دایزه زقیدہ ده دا خو د حرمت میاشه الله پاکوي وقاتلوا فی سبیل الله الذی لا یقاتلونکم کثال کوي لیکن داغه صح حکمتونه شرایط بیاننه وقاتلو کو جاد نه و چېه متته نورې خبره بهګرا ل لف قال او د د تعبییر ته دعوتو سره ن وررک دغ قد دعوتې حقیي دا دی چې هغه کال کتال دا دی چ هغه دا کافر سره په میداني کارزار کې مخه کېدل نو کېتال کوي په سبيل الله په سبيل الله معنا منکل من قاتل لې تکونكلي ماتل لې تکونكلي ماتل هي العليا فوا في سبيل الله نو کېتال کوي و جنګيږي د صد لپاره په سبيل الله د پر د و چتوالې د الله حسب اللہ چې د الله پاک قانون جاری شي تا دی علی کلمت الله jihad کې طالب مسد فار علی کلمت الله خدا کې طالب د چا سره کوي الزینا یقاتلونکم شردا دغه خلکو سره یقاتلونکم چې تاسو سره جن ورا جنگ به دا چا سره کوي دا هغه چا سره کوي چې کوم د تاسو رځنګي یو شرط ده ورته دې پزیمن کې بل یو شرط هم خو جنگ به دا هغه چا سره کوي چې هغه کې صلاحيت ته جنگوي نو مان دلته یادو کوي الذي سر جن کو سر سر سر ا کسان یو قاتم نن کوم چې د قوسره جنکول شي نو سمانه د نارینه و سره بقای ځوانانو سره بوډاګانو سره ما شومان سره بنا کوي درم ولا تاسو متېرې گئے د حدنان متېرې گئے د حد نه سمانه چې تاسو سره څنګه شیکوله یا سره در سرنکی آتا فی تو رئی خیر زنانہ وجنی بچے وجنی زنانہ وجنی بچے وجنی عمر بدن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ وی تا اصل کې لا تا قاتل من لا يقاتلو یعنی انیسا واسی ولاته تدو زیاته متوي داسې نه چې بچي وژنه نه زنانو وژنه نه ګډاګان نه په هر شرعي چې څومره امور دي کنه د دین هر ایسه کې وړه ولاه تا شریعت دغه د پره حد کي دغه کمیت بیان کړه دی کیفیت بیان کړه د وخت بیان کړه د حیاتی بیان دی د دین مکمل لرتبینه مکمله ان الله لا يحب المعتدين یعنی ان الله پاکبین نه صافی المعتدين دا غچ چا سره چاغه د حد نته وروتون کی چې الله ورته یو حد بیان کړي دیغه قولی ماته وقتو حيث سقبتم اس آداب د قتال بیان وقتلو حیسو سقفتمو وجنہ ادوی لراء حیسو سقفتمو کمزی چی بیامو مہیتوی لراء حیسو وجدتمو منی دیر کمزی بیامو میں مانا پاغم دا ورس سقف بیلے کی, کی او خیارتیاتا اوز خو ثقافت سه ته ډم ټوب ته وي ثقافت او اخرت ته وي مدلت ثقه په معنا د مندو اصل معنا خو صدا او اخرت او اخرت به سی په دنیا یا په عمره د اخرت کې دته د الله په استعمالي کې ثقافت لکه دلته اصل کې ثقافت دا معنی چې خود تعالی شو کوي خود وګرځي او پسه پرې نه ده بیا وي واخرجوا من حيث أخرجكم د دې سمونه دا خو هغه چې استفې او واستي برشيږي دا به دا کار کوي او و اخرجوه من حيث اخرجوكم و شړید به درا من حيث اخرجوكم چې د کوم ځای شړلې ته تاسو چې هغه مکه واغله او على سبيل التعمیم مې وای پرې دې نه خایې ته شړلې نو بس ته و شړک یا واخرجوه من حيث اخرجوكم ذمن تعل الیه او با سيد دوی دران زکچي هاي سو خرجوكم دوی تاسو وخت کي دي ول فتنه اشد من القتل فتنه مراد دل شرك او د ايلت د وقت لو هم د بارا چې دوی سرقې طالباله وکړي دوی وایي نو اللوی والفتنةو اشد من القدر دا مشرکان او شرک وال اشد من القدل اید صح گنار اید قتلنا اگر چرته د رجب لا داخل نو صحبو دل ایسا مر لیو ایو گره و کی دوی قتل کیسا لهول فیت اش من قتل یاول فیت نهته مومن په سر سره اړول د ایمان نه من قتلې د سخته د په مومن منې د ووجونه من اړیره سخته ده ولا تقاتلهم عند المسجد الحرام دا اوس بلاداب خي قتال مکویدو دې سره د مسجد حرام په خوا کې یعنی حرم دا د حرام عزت ته لیکن حتا یقاتلو فی تر هغه لجم شروع کړی دیره تاسو را په پیه حرم کې تاسو به اقدام نه کوی په حرم کې تاسو اقدام نه کوی تاسو به قتل نه کوی ها تر هغه پورې حتا یو فی کاغو اقدام کو نو بیا به قتل کوي نو فیلن قاتل کو وختلهم پاسکه دوی تاسو دو را قتل کوي نو فقط لون فساد او سرقې تعلق کېږي جزاء لك جزاء الكافرين دغسي الله بدلو او کئ کافرانو لپاره سزا ور کئ کافرانو فینن ترغیب ور کئ توبه پس کدوې مننه شو د کفر نه لو فینن الغفورین پس یغان لا فاق رحم کون الله به ابیا <باقرا> ګور فاطمہ کا بیا خلک مسلمانا شوهد ثم رسول صحابہ جوړ شي دي وقاتلو حتا تکونہ فتنه و یکون دین اللہ دا علت د قتال خی چې دا قتال, قتال فید صدا الله یو فتال کثال کویدا دوی سره حتا لا تکون فتنه تر دې پرې چې پاتې نشي فتنه او شي دین تو الله نو فتنه څه معنا ګان کې اچول د مسلمان نو پاتې نشي زور د کافرانو او شي زور د دا دین الله دامه لا تكون فتنه فاتني شي شر شرك اول دا الله سره فتنه و يكون الدين لله شي دين دا دي د دي اسلام د توحید جنده و درېږي فاينه صحفلا و دوانا الا عل پاسکه دوی منا شو و نه انتهو پاسکه منا جنگ نه و تاسو سره جنگ نه کوي قتال نه کوي او تاسو سره یو احدهو کو وعده یو کړه چې دیو بل خلاف نه جنگي او فلا او ادوانا پس نه شې دي جاتې په دوی ها الا للظالمین مگر جاتې شپ هغه کسانو چې هغه ظلم کوي احد ماته او مسلمانانو ته نقصان رسي بیا وا غدغد احد لاند نيي شهر الحرام او بي شهر الحرام والحرومات قصاص ګره قتال په اشهر الحرم کې دا خو ناجائز ده لیکن که چرته دوی تاسو سره په عاشورال حرم کې ځانګي بیا بده تنګور شي نه نه هغه بازه خلک دا سیدو مسوفیت به غالب شي السوق به داندي او دنګ وین نه نه دوست تبلیغ له تل نه نه اسلام دین بغیرته بنم خنه ده صبر جدا شه الشهر الحرام او به شهر لارم میاشت عزت په بدله دا میاشت عزت کړه دا اشهر اس وی جنسته یو میاشت نا څومره میاشت اشهر الحرام میاشت عزت شي دا په بدل د میاشت د عزت کیری الحرام بالشحر الحرام اول حرومات و قساس حرومات جمد خرمت او خرمت ما يحترم من عرض او بدن او مال هر هغه شی چې دره احترام کېږي کاغه حیرت دی او کبدن دی کمال ستا ابرو ده ستا جسم دی او کمال نو ګورستا سترګم عزتمن ده ستا لاسو مې عزتمن استا امالو عزتمن استا ابرو عزتمن ستا فېزت يو سره هم لکه وي نته پرې لو الله ول حرمات قصاصن لو حاصله چا چ ده بل چا حرمه به حرمتي وکړه بدني وکړه یمال نو هغه بدله ورشته ول ول حرمات قصاص او نور عزتونه ده بدليواله دي نور عزتونه ده بدليواله دي ک بدن ته نقصان سو ور او څو ور سوا ته نقصان ور او څو ور ته نقصان نو ور او څو ور سوا ول حرمات میاشتې د حرمت لیکن د مومنانو د بدن چکم کوم دې دا مال چې کوم میدان محترم نه <دے> نو میاشتہ عزتمن داد په بدن د میاشتہ د عزت اگر عزت کئی جو ٹھیک تک اگر از یہ بتا عملہ نو بیا خبر اللہ شروع اگر کڑا ده رنگی کچرت آگر تا تا تا نقصان رسی نو بیا خبر توم رسائی دا فمنیت دا دوال قرماتو قصہ تفصیل کی فمنیت دا عملائی پوم پس چا چیز یادیو که بتاسو اونو پس سزاور کئی غلرہ او لفزی مانو که فاتدوالہی پازیاته او که تاسو پاګه لیکن بمسلمعف عليكم فمسل داره چې زیاته کړي پتاسم نه ګور دلته هغه خو زیاته وکړه نفعتدوا واستصو زیاته د لته کوم فاعتدوا سره شي له انکه دا کو بدل لے زیاته کړ نه ده د حقو ديته وي لفظی مشاکلت دیتا ہوئی اجزا من جنسی العمل دیتا ہوئی بدلت جزا من جنسی العمل دا مشاکلت تنیویل تب اس دمرا غسرا بدلاخلی جی سمرو نقصان اکم تا نقصان برا صحیحا لیکن متقو اللہ ایرکو ایداللہ زیادتیو نا کہہ تقوی بساتی وله بما متاع والله علم ان الله مع المتقين هو شيقن الله فاض ده هغه څنګه سره یې چې ریږي د حرامو نه وانفقو في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى تهلكه هر كلا صدقتال حكم راغن وكتالو بغیر بانفاقنا نكيل الیقتال وقاتلوا ومقاتلو نو قتال ده پارا کو اسباب بکار دی بغیر ده اسباب نه قتال نکی وعلو اینا قتال سرسر ورئی انفاق بکا ویخا وانفقو فی سبیل اللہ خرد کئی مال ده پر ده علی کریمت اللہ اغمانا فی سبیل اللہ وقت خرد کئی مال فی سبیل اللہ. قتال بغیر د توري ننکه دا اصلي هي دغه زمانه نه بغیر نکی زمانه سره چکه اصليه پکارې توپینه د ټینکو نو د یوه نو کله کی لري اساسله پکار دی چې د تیار ساتي ده قرانګي د دعوت کار بغیر د مدرسو قائمولو بغیر د کتابونو لیکلو تصنیف د تمام شیزونه چې بیا بار تعوزی نو خراسان قوم راضی کړه ودعوتم لفارعين فاغذري ولا تلقو بأيديكم إلى التحلق لا تأكيد ما قبل وان في قفل الله لا تلقو دلتا يوم في المحذوب ديخان ولا تلقو بأيديكم إلى التحلق مغرض ويخفل ذاننا اخفل نفسنا لا تلقو مغور واي خپل ځانونه خپل لا سنو الا تاحلوکتی حلاقاتا خپل لا سنو ځن حلاقاتا مغرض واي دغه سم نه شو کې مسله د قتال شروع ودا نو چې قتال نه کوي کنه بهتر کې لقتال مذان دی حالات خپل بچي دی حالات خپل مال خپل ملکه تباہ کا یاد قتال د پاره ته انفاق مال نه خرچ کای ولا تلقم یدهونه ته حل کای کې انفاق یا بجمع المال مالونه جمع کای بین بیلنس یاته ورته انفاق در کې اور اب مساکین سرا اكو جدا خبره مدارس قائمد دین دا دین دا, دا, دا, دا پارہ استاد الہ 57 کې مجاهدین لګیا دي یا یو ملت کمزور او مالدار مسلمان سره تعاون فدی معنی وکا او چکو مخلق دسته تیار کړی دی چې هغه کې شي بیا ور پسې ویو احسنو ان الله يحب المحسنين درمه خبر ذکر کي او احسنو خيستا عمل کوي او لامن ساتي د خيستا عمل کوونکو سره خيستا عمل سره تمامو خبرو کې انفاق دې کې کېتال له كنور اعمال لري پدې کې وره سنت لري اتتباد پیغمبر کو وای اتتباد قران او د حدیثو کو وای او احسینو که څنګه عملدار اره ځنه په کې طریقې نه جوړه یا چون کی اعمال ذکر شوکنه نو وس او احسینو سمانه اخلاص کوای کهثال کوینو په اخلاص سره کوی په انفاق کوی په اخلاص سره کوی نو ریا پکې مکوای یغ الله پاک منه ساتي المحسینو دا کهثال کو سره و اتم الحج والعمره لله اوس محل ده حج یو امر مسلمه دي کرکی چګورا الله تعالی د قتال حکم کړی ده اوس د قبولیت زیات د خیر من د ډېر ګرام کار ده خورش حج عمره ل راشی الله نسولو دا د قبولیت زيره کرونا راغل الله او غبن ایو حکمت دا جو مختلف ملکونو نقلق تا ہو امت مسلمان بچوا اگر جاد جدا حکمت دا دا خبر نشو کولی د وبا جدا خرد دویم گورا انفاق زکر کارے گے صرف مال خرچ کی قتال زکر کڑے ہو اگر کی جان ام خرچ کولیو مال ام قتال اسی نہیں کی لیکن بل یہو عمل دا چې د قتال سرنیز دیلیز دیدے ارے کی جانم قرض کولم معلوم قرض کول او دې زمانہ کې مولانا ناس تهګه سلو رش پګل شپګل ولا کرو په ورکول اساسا خبر دپوره ډیر اغرانه خبري دیم ګورا د حاجیو پریکټیکلی یو عملی میدان دی دا عملی میدان دی دا قرانګي حاج نو یو شان لباس دل تکین استیال تکیناسته کلاو دې په کې دی پکې ثوین دې jihad د بتایا سره واقمو لحجه ول عمره لله پورا کای حج عمره مندا سيته پورا دا کای حج عمره لله خاص صلی الله علیه حج عمره الله علیه وروته نیت دې خالص کا ورو اداکه حج عمره خالص الله دپاره سنور مقاصد دپاره دنیاي مقاصد دپاره يا من اداکه حج عمره الله دپاره مندا چك الذي حج شورو كون و سي پورا کا کما تک و بي پورا کا لزم النفل بشرو قالون عدلت کو دل طول چای اختلاف نشته چې حق دې شروع کما عصمرا ماتا شنه مات بیا ودا پورا کوي خپل کال حلف فرز دې چې چا صاحب استطاعت عمره په عمر کې جوازل هوکا سو قر د واجب او سو قر د سنت و ان احصرتم فما استثرا من دلته د احصار تو کوم ځکه چې شم په سولې د سولې حدیبه د حدیبه هغه مقام د صحابت دی دی وسله شیدا هغه سره متعلق خبرې ده د حکم د احصار بیانینګ دشمن دی یرینا دشمن مناکړي بیماری د ششوچې بس ای حرام دې تړل لے محسر شوی نو فإنه حسبتو پس کمنل کړي شوی تاسو دا دا کابلته حاجت عمره نه نو فامس تایسر من الحدی فعلیکم پس لازم دې پتا شم نه آغا چی آسان وي من الحدی ذ حدینه قربانای دلته ورته حدی حدیس من ام ایهو دا ال حرم دا حرم تو اګوره د امام مدینه ته دینه به خوراک ماراک نه کوي لکه چې تمام خبره پاتې شي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الحج محلا ده هی تفصیل بسيطه چې څنګه الفاظ راځي هغه مطالعه خبره ولا تحلقوا رؤوسكم اس محسر ده اللهي نبخراء سرونا تاسو افضل ذکر کا حلق قصر دوڑا لیکن افضل ذکر کے والا ت حلقو سکونب حلق و نب قصر کرے حتا یبلغ الحج محلہ تر دی فرچی ورسی حدیہ قربانی زید حلالتا مداریہ مکان الذی یجب نحره فی و الحرم دا دا ایمام بو حنیفہ اللہ علیہ مسلک دار هغه په ستلال سره خبره کوي یعنی په دلیل سره خبره کوي مهل زید حلالي او زید حلالي د قربانو د څه شي دی هغه حرم دیګه حدود د حرم په حدود د حرم کې هغه څه کېږي زړه انو راي متاوي چې بس کوم ځکه چې احسان دی وشو بس الله تعالی نکره لکه حديبي کې دا کار شو او عقلنا غو داوي چې ځکه مؤثر شونې چې تانه پوری رساس اوري کړل لري قرباني کړل لري لیکن احناب داوي چې ګره کوم ځکه چې قرباني زبشوا په حديبي کې هغه حثد حرام و هغه علاقه ته شمي سي وي په حرم کې ځای داخل فَمَنْ قَالَ مِنْكُمْ مَرْيْضًا آبِيَ اَذَنْ مِنْ رَاسِی پس اگر سوک چویزتہ سنن بیمار بیمار شو ڈاکٹر ورد بیمار ہوئی پا خفل بیمار دیکھا او بیہی اذن من راسی ہی او بیمار داسی جاگه سر خریل پکاریوس یا پدمنتی بیماری بی، یا پدمنتی تکلیفی ہی د سر دادنا او بیه ازن من راست یا پدت تک لیب دا سروی سمانا سپاگی پاکی شوی اغا صحابی کاب بین عجران ناس تے کافی رزی شیر ناغ سپاگی دا سی روای نید اغمبر صلی کا حوامک دا ستاده زنده‌سر ته تا تکلیف رسي غيور د الله پاک پیغمبر نو ام بیا الفا سرخړلې شي په دې مقام کې دا سرخړې دتي دي لیکن فافیدیت من صيامن او ساري بدلسدا پس لازم دې په دمنه کې دي او ور کول افیدیتس من صيامن روجي نيول لري او یا خوراک ورکو اللی شفاق مسکینان لاؤنسو کین یا قربانی دا بیزا میزا گڑ دا خود احصار حکمو لیکن فا ایزا آمین توم وستا وستا دشمن و ایزا رازہ خیر نو فا ایزا آمین توم پسکر چتا سو نو فمن من تمتا بالعمر تلالج ومن تمتع بالعمره للحج پس چې فایدا واغ اصطلاح وقولوا دو عمره سره اله الحج ده حج وردلته تقسیم د حج افراد حج تمتو حج قران حج افراد دا بس صرف نیتو کې دا حج دی اورستوال ته عمره کې جدا خبره لیکن دلته د حج تمتو ذکر پیغمبر صلی الله عليه وسلم حج یو تماتوي لغوی نه بل تماتوي استلای نه تماتوي استلای په اطلاق په حج قران کې حاجه تمات تو لغوی دي د تویلې کې چې ای حرام د دوه عمره لاړې حرام او قلت عمره دی وکړه بیا اتم تاریخ منه بیا د حرام وتاړه میناتره نو نوفمان تمتا بالعمرتی چاچے پیدا واقستا پاکول دو عمری الالحج او حج و سرے اوزے کتر حج و سر او رسولے اوزے کتر یو تمتو استلاحی چې اول سر سرننیتو کتا حج و دو عمری دوارو آدق کې بیا کچزان سر د حدیع بوتلی قربانی بوتلی نبیامه د احرام نه ځان نه آزادیدي مخاني سورب او قربانین هم هغه صورتونه خو ستش دي خو بل فرض کشیداسي او حاجه استلاحه دي تويچ تانیت د دا حاجه د عمره د واړو کا نه بیا با احرام نه نه آزادېږي نو حاجه قران او حاجه تمته د اډواړو اولایي زیات پکې حاجه تمته فهمسته سره پس لازم دے پتا منتی ماں حاقا سر اس تایسرا سی آسان بی من الحد ید قربان آئے بس کوي سا کئی دیبا قربانی کئی موتا ماتی آ چکن اس پامل لم یجد پس یا موثلا ست یا یا من اس قربانی نشتی پس لازم دے پتا من روجی نیول دیرا دی فی الحج و ایامو دا حج دیه و ثباتی نیزار جاتو ناغش فگمه ما و ماتمده خودا حج ایام نیزی حج خودا اتمند رسو شروع شینا هم اللہ سمان موسم د حج دی آیام د حج دا چه حج دا پاکی تل نه کنا فی الحج دا و ثباتی نیزار جاتو وروجی بنیزار جاتو وروجي بني واي زاراجاتم کلچي وا پښه تاسو امام شافعي کلچي او زه تاسو د مکه نه د حرم نه بارسه اغه دغه د مینا د روزو نرسو احناف ورای زاراجاتم اذا فراغت نو فراغت کلي اور اغه د مینا نه چې فارغ شوین بیا ته غلطني وي غو کو تراده تلکا عشرتن کاملا تلکا عشرتن کاملا دا لس پوری دری او تلکا عشرتن کاملا ذالک لمن لم يکن آلو حاضر المجد الحرام ذالک یا مشانون لے شد اغویدا هدیاچه کومالا حج خو افاقید بعد نارغه او کدن نه په میقات کې دن نه پاتې کی او چې میقات کې دن نه پاتې کی او تمتو حج تمتو کوي کنه نو ذالک د هدیا د هغه چا د پرد اللهم یکن اهل هزا المجلس الحرام چینه وی داګه تا بر دیرا په مسجد الحرام کې داګه کورانه نیوی دیرا په مسجد حاضر نی او احناب دا وی چې دا حاجت دما ته د باور سړی د پارا دا مدات متو چا د پارا دې لم لم یکنالو مجد حرام الحرام چني داغه تبر اهل داغه دیرا په مجد الحرام او وتق الله وعلم غره احکامات ذکر شي په لفظ د تقوا راوړي وخت وتق الله یراک واذا الله الله احکامات تو اکا گر بڑکنو اوالکوان شایئی ان اللہ شدل اقاب یقین اللہ پاکسا خدا بالن الہجوش رو مالوانت اوز باب دا حج شورو دے خدا گورا خود دعوی آورائی حج اللہ پاکتھول بیان کردے لیکن دلتای نم بیان کردے نم رسول الحج کی بیان کردے جمرت العقابہ پورے بس دلته بیان شوید نور تواف زیارت وغیرہ وغیرہ اغاب یا روز سوال الحج ذکر کړو او زه هر کړه چې باب د حج شورو ده نو تعریف د حج څه ده الحج اشهر المعلومات او د احرام د حج الحج وخت د احرام د حج اشهر اشهر المعلومات مقرر دي چاغه دې قاعده ذل حججا ابلاكمه شوال الله شوال په قياده ذل حج اصل کې د دقیق کې لګي ما شاء الله تدري میشي دینه مخې چې سره حرام تړي اسی وتهړه ا دې میشتو کې وره احرام وتهړه به حرام نه کولا نو فمان فرظ فيهن الحج وساغه چا چې فرس و احرام تړلو سره پدې د میاشته کې الحج حج اسی حج نه فرص کې سو پر چې د حرام نه تره فمن چې فرص کسم نه په احرام نو چې په را کزانه من دی حج په حرام تړلو سره پدې میاشته الله پاک اوس حج سي ابتا یو آداب ادب ور کوي چې جملې خبری دي کنه نفذ لیکن بمانه دنه اسرات آر انفس ذکر ک چې حاجی خدع قر اتې نه کوي دا حاجی وازی ځنه چې توافونه دو کړه و را رااله اها چې ډیر حکمتونه دي عقیدې زندگی حاجی آداب اخلاقيات زندگی انسانیت زندگی دا انسانيت قدر از ذکیګا زکوی فلا رفصا ولا فسوق ولا جدال فلا, جدال فلا رفصا پس د خدو د خدو خبر دی نه کوي نه ولا فسوق او نه دی ګناه کوي ولا جدال او نه دی جګړه کوي فل حج په هغې لفظي معنا رفس مکه من غوی چاره د مازو خبرو د شهواتو خبره د غرنګ د خزو قتل ټول رفس کرا دي غانیا ورېدل ټيوي تناسې هلتا کمرو کی ټيوي ول ور کړی نن فل رفس اجي سے بذا کار نه کوي ولا فسوق فسک بنه کې اس قسم ګنابه نه کوي حس قسم غنا فسخت دوی نافرمانی هیڅ قسم نافرمانی بنکې غناونه بنکې وس ولا ج دالا جگړ بنکې چې خادم سروان دې مرګري سروان دې بس تنګشه ډېرکه نو حجی صرف دا کارونه معنا کړو چې دا حج دې نه کړو هوکور څه شيره شي حج دلته بدا کار امه دلته و بیاز zinaونه نه کوي دا چې کارونه مانک ہے چې هغه در سره نه خیید نه دل تو زوی زرد ماته څخه ګناہ ما شو د بیخ نشوروش چې د بیخ نشوروش نو بیا حج کوه نو بیا د بیخ نشوروش بیا عمره کوه نو بیا ګنا نه بیا داس نه نو ماندا فلا رفصا او. فلا رفصا ما بکا کار د شهوانه ولا فسوقا مکا وې کار د شیطانې ولاجې داله مکا وې کار د حیوانیت شهوانی کارونه مکا وې طرفسته فسوق مکا وې د شیطان کار ګناونه جدال مکا وې دا خپل کار فکر یې ورتاړه وما و من خیر یعلمه الله هغه چې کوي تاسو س کار نپ د الله پا پاې منې دغ ب د الله اجر را کوي دی عرب بو ورکرکړی او عربو کیا وړی چاله د عبور کوي چا د کژوری وړي چامن ډړی اوړله چاسطو کوي چا د خدمتو کې چاری چاپیوکو انسانی هم دررج د وړ ب دا وړی کې د الله بد دغې بد را کوې او تسو پهدو فین نه فیر دا د الله یمن الله اور سمندرت کین یمن یانوی موږ وزن سر سی شی نه وړو متوکلین بیا متوکلین نو جوړ شو موکلین متاکلین متوکل متااقل نو متاکلو بیا سوالو نہ کول خه بعض خلک په دې بنیا په سر پوره بشوکه سی شی وتزود فان قاهر فاذي التقوى توخ تو وخلي دزان سرا فسيقين ورت قصد التقوى زان سا تليد سوالنا فيا د بیا سوالي گريجي سي سوالو نكريم اوتمر بیا سوالنا اك التقوى شرعي واخلاقي وتزودو توخ تو وخلي لان فراخ ابرخط مش ليكين غورو قانون وره دانه چې ضمان سره میا سره برابر ډالره ریالو نه برابر ننا فینا خیر از زاد التقوا یو بل توخه چې اصل توخه نو لري غړې غوره توخلا کو یقینا ان غوره توخ صدق تقوا پرېزګاری دغه اجيسه چې پرېزګارې دا څنګه اعلی شان کوته لو کې شپې فریب مستید درکې نه نو لري تقوا نه کارو واتقوني يا اولي الالعاق يرو که زمانہ اے خالص عقل والا وو پته مند عقل والا خلق وېتني ليس عليكم جناح ان تبغوا فضلا من ربكم دا په بل یو خبر من تیرات کي ګوره تجارت په انده ضرورت هو وحج کي چيکې جاي لیکن رد په هغه چا باندې کوي چې هغه تجارت مطلقاً من غني بالکل نشي تجارت ګوره د پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم د دو دور نمک د دو اوکاز میں لبوا د مجنب او د مجازوا لسر زیو لسر زیبل اخری لسر زیبل یا زیاتی یا کمی ښه بنا براحت کرچه اسلام علیه صحابه ویرا دا خبره به نه الله وینا لیس علیکم ذنوب المستدے پتہ سو من غنا ان سب تغو دا چې ولټو تاسو فضلن من ربکم صفای دای مالی من ربکم درفلا مال دې پکې وګټلې سوک دې پکې خرچ کړه سبا دخن خو نه پنيت تجارت بنځي تجارت درمن را غيال ته تجارت دسی شکی دې ودی فایذا فستو من عرفات ونفسروا لعند المشعر الحرام ورس الطريقه د دا حج داله تاریخ تاريخ تربيه ورتوي قدغري حرامه تاو يلزمون جنو ابي از مينا کې وبکاي ماسبخين مازيګر الماسقطن او دسا ماسبخين مازيګر ماقام ماسقطن او صاحب پيزه کله چې نه هم روز شو بیا وتل شو روکه عرفات تا وقوف عرفات اللہ سرم حفل تا تعرف ہو که چلنه دیر محتاجیم دیر عجزم دیر کمزوریم تا تراغلیم دار از بدغل تاو باسی چی ماقام شورو شنو دغزینه بروان شی غرب و شمس را بیو مضلیفی تا زی واپس مضلیفی تا برا شی مضلیفا کی بدغل مقام ملکوتا نشپا بتیرا کې سار مونږه کله وځي کړه زیکر اسکار شروع کی چې کل طلوع الشمس او شنو روان بشه کړه حرم ته واپس چه کله رااله مو اول کار بستا سي غو شيطان مشتل جمره ولعقبه چی ورته نبي باور پاسي سکاري قرباني موکي نبي ابستر او نو نبي ابا توافي زيارت نتوفی جارت پا دا غرا ذکره کنا خود ترتیب بیاد بهر دیکھا باہر تقدیر حجان پا دیخب ہوئی ندلتا اللہ وی فائدہ آفست من عرفات پسکرچی راکو شیطا سو من عرفات دا رفاتنا گردلتا دا عرفات ققو فی ذکر کرده دا او د مزدلفه یو سره ذکر دی خوشکر الله عند المشعر الحرام وصيا دوي الله لران او قد المشعر الحرام کې اغه مشعر ا خبر ورکې کنه حرام الله وعلى عزت ورکړي دغه تمام میدان د مزدلفه دا, دا بیا سده دغه تجارت کې چې دیرا و رسل اوش کرو دغه تذکر اسکار کوي یاد وای الله لره کما د تاسو لکه سره گی چ خوونه کړی تاسو ته پیغمبر صلی الله علیه و آله تعلیم ور کړی قولا عملانی ور کړی وای ان کنتم من قبله لمن الظالمین ورته تاسو مخده دینا د دې تعلیم د حدا نه مخې سو لمن الظالم خامخدا نه کونه حج سپت سم اپ جو منه سو الناس سو مافیزو من حیثو افاد الناس گورا قریش ذان تیسوی کنا حموس قریش تبای حموسی داب بادران خلق دی پیر خانوان نو آگو بویلان نا من الحرمی فی آیام الحج نکسا مانگ دن نور خلق و بیس کی صفح رق پراش چی زن لئے مسئلہ د رو بیران سائبان چھ گورا منگ وارے دا حرم نبار موزدہ د حرفات د حرم نبار حرم بائی صرف غٹ بائی صرف بڑی لیکن دا عرفات بار دے اللہ وینا ناکنن تا سدہ سی مشروطان مجھوڑے گا سمع افیضو من حیث و حفاظن ناس سمبر تاقیب زکری دا پارد دانچ ترتیب بیارا کو شیطاسو بیارا من حیث و عفاظ الناس سنگا چکوزی کی خلق تاسو و عرفات تالا ارشد آغز یعنی دوب مزدریفی تتی زند نفست الله اللہ نفست الله اللہ نفست اغفر اللہ سس اعمالوں کے نفست اغفر اللہ بخنیوں گڑے عجیب منظر دے گا عجیب زید ان الله غفور رہیم یقین اللہ بک بخن کرام کون کرام پایزا قضیتم مناسئکم فذكر الله ذکرکما باهقوم پایزا قضیتم قضیتم ختم کئ حج ختمیږي غروسو په حج کې سورۃ الحج واسکلتا سوا دا کئ مناسئکم افوال دا احفل په مینا کې و مینا کې چکهما فال دا حج یا دا سوا دا نفس کړه الله کا ذکر کو ما با اتو پس یاد را لال الرحمن په شان ته یاد اول استادو خپل طلارانو لاله زګه په زمانه نه جاهلیت کې ودو راځم شه په میدان کې باقي نه ستاسو د خپل د خپل په خري شعر بویل د خپل د قومونو داب لګي او ځما په لار زمان زمانه کدا زمانه قوم زمان دا الله دا خبرې اسپرې را فاشکروا لا ذکروا کما باکو او اشد الذکرہ بلکی زیاد یاد اول بلکی زیاد یاد سقسم بل شوق بنائے او الله حافظ دا ذکر اس کارایو د الله نمره واړې فمن الناس من یقول دنیا ورثه یاکه نوکي اصل کې بازي احکام زمينا ذکر کي نو فامین الناس مَي يقول تصييب دخل کي تقسيم د حاجيانو کي دو قسمه حاجيانو لیکنه يو که سم حاجي الوي فمن الناس پس بازي د حاجيانو حاجي نه من غسوب دي چې وير پناته ما په دنيا ايربد منګارا کې متافيت دنيا په کې راکه منګله په دنیا کې څو نوم راکه وزارت راکه صدارت راکه الله والا پرکه نو دور راکه نو دار دنیا غواړي لیکن الله ومالو فی لا ترت من خلاق نشته دله را په اخرت کې صحیح سا دغه اخرت کې ویسا پرخاني شي الله سره ذخل برکه دنیا کې وارث باسه حج کوي ذکر اسکار کوي عبادتونه کوي چیرې کوي څه کوي په مقصد د دنیاوي بچي مې مال سره بس واخل مال کا الله وخي لكن بلکه سمجھيانو کو ره و همي يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنا بعد دري خلقون د اجنه غدي چې وي را به زمونږه په دنیا کې حسنا توفيق دني کې او په آخرت کې توفيق دنه کې واقینا ازاب النار بچي الله دور حسنا معيشه حسنا الله راکه موږ له په دنیا کې خېسته گزاران حسن کې د د اطلاق عام ده جائز کارونه هغه چې سئ دا مال راکه او آخرت حسن او آخرت کې بدله نیکه چا نس شي دایچا وخنا عذاب النار الله ذيه وسیکرم جن جہنم دزبلنا بس جنت وارم نوخنا عذاب النار بس الله پاکمن درتاذر دخول اولی د جنت وارم الله یولاک لہ نصيبون بس دوړو سره ولا کرای اولاک لہ ددرک سن دبار الله ی نصیبون برضا کیسادا د چا خیصت د چا بادای سره ومم ما که سبود وجدا غامل نن چې دوی ګټړي دوی کړی خامل چا جو خب لابد او د دنیا غختلې وښنه والله وسر ولحسام والله وسر ولحسام لا فاس سوال دارا غې چې الله پاک دې عمر برخي ور کوي بای سب وړي ګراني الله وینا الله پګړې تر حساب کوم کې وذكر الله فی ایام المعدودات یادوې ای الله زرا فی ایام المعدودات پګړوز ښارل شو کې هغه صلی سما او لا سم الدول سما په مینا کې د غرضه معدوده ورته ورز د ورزین کې نو ازمانه ده جاهلیت کې ودا وا چې ګور شوق بچی د دولسه مې روزي تې سره د ده حا جونش دولسه مې روزنه مله د څوک په دیاله ته پاتې شو یو له سم او کله په درې مې ته پاتې شو نو د زیاتې وکړه الله اینا فمن تعجل فی چاچه تلوارو کو فېو مې نه پوره قبول ودو دو ورځو کې یو ولا سم دولا سما نو فلا اس ما عليه پس دي شه دي ګنا پدم نه په پري خود لږه درې مې راځي لیکن ومن انتخرت چاچه روحو کو دا وشت درې مې راځي تا ومن تاخر چاچه رسل پروېشت هم دې درې مې راځي ته نو فلا اس پس نشړيږي ګنا پدمنه پد تاخير دمنه ګنا نشه دا ګ난 ګران نه دي لیکن لمن لی التقى دا حکم الله ویژه چا دا پر بیانوم لمن التقى دا هغه چا دا پر ا تقا چې ځان ساتي د معصي او د ګنا غونو لمن التقى ځان ساتي د معصي او د جرمونو نه ګناونو نه او وت قلنا يرقى وذا الله انا ابو شيء يقينن تاسو خاص الا قبر جمع کړه شي ومن الناس من يوجب کا دو توس وق صبح جان ذکر کوس وق اس ما خلق ذکر کی چاغه مطالعه د دغه ډول قسم خلق سره دی یو کس ډیر پت خلق دی ډیر پت سړی دی ډیر پت انسان بل ډیر ښه انسان دا کا په انسان وو بڅ صفاتو نه بیانوي وو کا باحتو نه بیانوي و من الناس ما يوجب كقوله باذ خلقنا علي يوجبوا كقوله چه حیران وي تا لرا تعجب يا چه تا لرا قوله و نا دام د ژوند د دنیا چی شورو شي په سیاست کې نه دا دنیا په موږ وکي تشوروش شو. دا اخرت به بارکه تشوود نه مې قوله هو او نه قوله ولا مراتب هغه یو سوم رغت سیاستدان او وکیل سيبر لري رغت لیکن قوله هو ولا مراتب لیکن چې خبره سره دنیاي قانون دانان ته یووري او نور سیاستوناندي دن؟ بس دوی چې بس اوري دی مې هر او سرت مونږه په اونګې راځي وینای در تخیل گئی جسمونے امدر خیستای خواب لیکن وَيُشِّدُ اللَّهَا لَا مَا فِي قَلْبِهِ جَبُلْقَ بَحَدْتَ يَوْرَا وَيُشِّدُ اللَّهَا قَوَاقِيَا لَا رَامَ فَا اَغَسَ مَنِي شِدَدُ فِي قَلْبِهِ چِپا زرد دکیرِ ندی سمع چیز آزد چیز سرے منا دی بی زرن آمی امخا ای چیز آرد دید خلی خبری نکو نو قسم با خوری نو قسم نو قسم با خورن فصیح بلی اکثر اے علاق کتاب سرشتی کتاب ذینکی کې خبر رہا اکثر تاسو په میگانوں گو یو بلہ کې کے قرآن راستی دا سی کئی بار قسم تو خدایشتی خلق یقین ہوگی خرم درود او د یو خیو پره منافقې عملونه داسې کوي کنه اره خبره سره قسممره خبره سره قسم څه آر سر سر معنا مطلب دا چې ځمادار سره موافق ده ځما دا جبا موافق ده سره سره موافق ده جابسد الله فرمایوه هو لدل خصام لد یعنی لدو دد لدود نه ده هغه څه ویلې اشد الخصوم او قصام مزدر شیده هوا و هوا لطن القصام او دیس سخت جگڑ مارده دیس سخت جگڑ مارده او کا جمع شیده جمع ده قصمان نمانه سلووالت انخسان د سخت جګړ مار دې د جګړ مارو نه جګړ مار دې د جګړ مارو نه بس دې لي کې یا دې نو په هر خبره کې تتباست نه په هر خبره کې سی دې کې یا دې نو تبازيرا سيګ هر خبره کې تتباسته منظرته نو بحث دې نو چیر دې نو چاړ دې نو سخته سې چې ورته وي چریعہ چریعہ خان هو ولدุลخساب ادبबाजी کنه بس یو سره لږه مناظرہ کومه بس سره مناظرہ کومه د سره ولدุลخساب نه د دا کار دایخه الله ویزا ات والله صافل ارجی دایبل التفات الشمس نه پېږې د مجلس کې لیکن ویزات تو اللہ کل چې دی ستا صد مجلس لاشی نو دد کارس د اس کوشش کې دے پزما کا کې لیوب پیا شروانیو کې پزما کا کې اګور ایزات و الله لیکن تو اللہ چې ماخوز د ولایت نشي جنان سار والیاں چې د والي شي نو معنا اذا تولا کله چې د اختیار منشي فزمګه کې پانه دار شه وسو وزیر شه شو اختیار من شو والی شو والي اختیار ورته ملاو شونه ده د کوشش شي په دې سمکه ده الله پاکې ده د کوشش لیو څه ده په یا د علم د تبلیغ العمل چې ورته وایي د دې کوشش وکي یو فسدا په هغه چروانیو کې پزما کې فسادات کاری خلقرنا والذاتك والچاثرسک والچاثرسک وال ويهلكل حرثا والنسل او تباقي فصل او نسل د مسلمان ويهلكل حرثا والنسل د زمدا هر مسلمانانو تبان نسل مسلمان کوشش دا کی چې مسلمانانو له معيشه شي تباشي مسلمانانو وچی ومنه پری ویخه ما شومانوب نه پری دبرنګي وایو خلق کله هر څو انسان حالکه چاله را زنانا ولرا زيد حرس بيد حرس و نه مراد حرس کوشش د زنانا نه کنا فصل حالاتي زنانا ولرا و نسلم ما شمان ولرا نسلم ما شمان سمانه وقاله توي بیا ورته کیبل خور ک انو کیبل خبره د وسړیو د شېړو نه راو دي د غوړ چا به جيب کې پراته دا کوشش ته کوشش صده مسلمانان الزنانه طبعه وخلاقیت طبعه صبح زنانه او پسی بده جامی گرزو لیدادی خواه خلاکنن بیاباتی بیا اس بخبره لوائی حالات دا سی جود شو حالات وَيُهُلِقَ الْحَرْسَوَانَنَسَدْ وَاللَّوْ لَا يُحِبُّ الْفَسَادِ دا اخو دیر فسادی نا اللّٰ من انسا تید فساد سره هر قسم فساد ویسان قیل، اتقی اللہ خضاة العزت و بلسن او مقبا حتا یاوریت تبلغیانو پسلارا ایسی اللہ اول رحمید صلی اللہ علیہ وسلم خراب مبلغینو پسلارا کلی چیوئی لیشیدتا قرقیلی اب سوکچے پسلار دعوت والا برکی اتقی اللہ سڑھا دیر جاتے دیر شورف کرن دیر اللہ احنا یہ راوکا نو اللہ فرمایا خضاك هغه عزت به الانسان ونی سي غیرت په کولو ونی وی عزت خپل دا سپین لباس چګره ماته وي ماته وي دا خپل به احترامی غنيخه سوفیت پوشه ما نو ديخه په گناکه کې شي هغه دا دغه عزت و به غیرت بیل اسمی پا سبب د گناہ یا با سبب یک ہے گناونو کی اختار باز دا تخفل عائزت مڈا منزب اللہ وی نور سنے دی فحسبو جہنم دنیا کے خدای سردیر مزو کی بازی وحقی کرد لیکن اللہ وی فحسبو شیخ فیفیر رحمت اللہ علیہ مانا پول فحسبو جہنم پس کافی دی, دی شور لرا جہنم تا شور دے ولا بيسل نهارد فمحببت دے دے تیار پڑے چھا جہانم دیر بعد سے ومن الناس من يشرین سهو ابتغاء مرادۃ اللہ اذ حق بندہ ذکر کہ ٹول کہ جو خیر انسان باذ خلق غنا یشری نفسہ ابتغاء مرادۃ اللہ شرای یشری دل تمامن دا دا مجاهد صفات دي سمنا باج د خلقو ناګدي یې شرينا سو چې قربان کې فدا کې خپل ځان ځان قربان کې ځان مجاهد ځان قرباني کنه بل خو ځخنه او تعلیم تعلم دعوتونو کارونو کې هو وسه ورال کو نه دا وس لګډیر شو الله زه خير دي لګډیر اول شو هغه منې منګډیر خپې حقیقت تیسے خبکان بکار دے دیر ظلم جاتے شے لیکن احسان قربان کی مقصدی صریفی غامر رضا تیلا لفارد طلب در امن دین دا اللہ مقصدی صریفی غامر رضا رکھا ظان فیدا فیدا قول وَاللَّو رَغُوْفٌ بِالْعَبَادَ اللَّهِ دیر محربان دے دی پر اخبر بندگا یایواللزین امنود خلوفی سلم کافہ زیبوری بیویم دکھا جمعات ابی اصباو ماسانی کیم و بس ختمه واللي مش ختمه واللي بياخذ باي واجب كانه لا كون تمشي الذين من ادخلوا في سلك الخطابات دلتا اول خطاب ده المؤمنان بس شو بده حقنا درك بيان شو جه خطاب انفاق بيان شو رجع مه نن بیان شو دا تمام خبر بیان شي خوراشه دا ټوله ومنه دا ټوله ومنه اول خطاب دا حکم نه دا اعمال ټول ځان کیراواله بیا به وې دا خطاب ورہی شوره دتی ورې جواز ځان کینا بل چاته مو آیا نو بیا به وې شوره د کېډیر قربانی د ډېر تکلیفونه مشقتونه دي قرباني ته هم تیار دي د ذریخه بیا و ختم او ایمان والا او د نشه په اسلام کې اسلام کې ټول ټول په اسلام کې د نشه بل مقید شقی او د سعید ذکر لره اے شقی او سعید رازه راي او د اسلام یو ذکر ولغړی نسنګ به وځي کېږي ټول اسلامي مسلمان نه دغه غره مې ته په نظر کې خبره نشه دي بیا تفریق اجتماعيیت به راځي چې مسلمان شي کامل ګوره فلسل او د فلسل د سل مشی او د سل مشی معنی را راځي سلم په معنا د سوره اسرا نو مندا دن شېف اسلام کې سعود خل او فیصل می دن شېف په نصرت د اسلام کې ټول داخل شې اللهم قطا دنا دن شېف فیصل می په نصرت د اسلام کې ټول داخل شې نو سلام نشي مانداه د ادبیت کاملہ او کذا سلم نشی فقستری سره د په معنا د اسلام او دین قیا ترازی دا بیا متعدی وي سیماریږي او لازمی می سیماری کا متعدشی ادخلوا په اسلام کفہ خلق او احکام د الله کې داخل کئ ادخلوا داخل کئ خلق پسې کې د الله په او لازمی شی د معنا بداره چې دا تاسو د اسلام پټولو احکاماتو کې داخل شو حاصل دا دن نشه پیسې اسلام کې کاف اتنده حال کې په معنا د جنيان د سلم ټول پیسې اسلام کې د نشه دانا چې د اسلامی او اسلامي ابله نه او ټول اسلام ځان خيرا والے اسلام کې ټول دن نشه د اسلام ټول احکاماتو نه نه دا اسلام تولی شعبه او من او اسلام دا انکی تولی راولای ولان تتبیو شیطان او مزید و قدمونو دا شیطان گناونا مکوه گنا چی که دا خو خطوات شیطان دیسان یقین انده شیطان سازو دا پردوش منخ کارا دی نو فا انزلالتم من بعد ما حجاتكم البیناتو و از دلت پاک ورکی فا انزلالتم پس کتا سو او خوید لای کچری او خوید لای تاسو مهم باد ماجات کوم البینات پس تاګه نا چراغره تاسو ته البینات سرحا حکم نراغین سرل دلائل نراغری بیا وو قوی د اسلامي او شوبه نو اتلای نو دمو آیجه زنن د طاقت والے فعلمو پس خو ان الله عزیز یګن لا پاک دراور دی وای الله باندې وینس او چې دا د تصننې دی ویلي تر اوسه د حکمت والے دا کې دا الله حکمت حال یم زورون الا یاتهم الله فی ظلال منل غمان دا وسل پاک تخفیف ورکی اغه خلق لرا دا کوم چې مکه ز شقی ذکر وقمن امرطا بیان یو ته دخول په سیل کا میکافه دعوت ورته ورکولې کیږي کېند بیا ایسیان کې لريږي بيد اذا بي الله وقمن امرې ایمان ناراوړي الله وې دتوې انتظار ده دا چې دا دا بس کله د الله زبر شي بس قیامت را شي ایمان راو نه نه بیا کار نه او احادیث اسلام مفراغلا هل وینذورون شیئان او استفامی انکاری دے ای انتصار نا فیدو دیوشی ایلا آیاتی هم اللہو مگر دا چی راشی دویت اللہ فی من الغمامی پسور د غریدو کی فی ذلالی من الغمامی پسور کی من الغمامی دو غریدو نا نا نمت شابحات نا وستاویلو تبا کسی زورتی چمندامانا کهو مگر چی راشی دې ته عذاب د الله کو سود وریاړو کې تکلیفات په ځا حدیث کې راځي چې الله پاک قیامت پر دې راځي کنه نری وریاړو بیاږي با الله پاک را روان دا ورنګې په دې حدیث کې راځي چې کلا موسی عليه السلام سره اسرائیل دلی واغو الله پاک چې هم کلام شوی د موسی عليه السلام سره په وریاړو بل ددم زه خبرې پر اول ملائکته الا ياتي ام الله في غرمه ول ملائکه دوه راشي فرشته د عذاب د دې انتظار بیا به ایمان راوړي الله يقوذي الامرَهُ کار یعنی کار د دا عذاب داوې بیا ختم بشیدا دو انتظار وایلا لا ترجو الامور قیامت پقایم شي بیا ایمان میمان راوړل نشتی خاص الله تا واپس کی دلشي د دل ټولو کارو سو امور چې د الله پاک ته متوجي شي حال سل بني اسرائيل کما تعینه مین ایتین البینه وزلتا مثال لتهوی په دنیاوي ذکر چې کوم کومو دله حکم نن ندیمه د دې سستی کډه راشه داوی حالت وګراي حل بنی اسرائيل کما من مین آیه مبینه تبوسک سل اچ مهنس و اسل د ذکر کی محبوز وغیره ذکر و اسالو سل بنی اسرائيل تطوسک د بنی اسرائيل نه شو مورور کړي منته تامین نیعمتونو اخره هغه نیعمتونو مخه ستسکرشه لكن دوی څوک د الله نیعمتونو ناشکرې وکړه یا ایت نمبر ته احکام او من یبدل نعمت الله ایمی ما دی ما جادو هغه شوکه بدل کې نیمت الله یو حکم د الله پنا شکرای باندې ولا ان كفرتم ان عذابي لشديد عاشوک بهدل کې حکومت الله پنه شکرای باندې ممبا دما جاءتو پسلارینان چې راغره دتا الله ون نعمت ور کړې دي ان نعمت د پدارک پس د نو فان الله شدید العقاب فسيغنا الله پاکس خذال ور کړو <سؤال> زُيِّنَ <زوئینا> لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا زُيِّنَ <زوئینا> لِلَّذِينَ كَفَرُوا داس تهذيب مین دنیا بیانې او د عیلت د ماخابل بیان دلتوس اصل کې د آیات بیان د سبب د نیامت د بدلولو لري او جواب دې هو سوال د الله پاک نیما ته نو ملي بدله نو الله وای زکر زوینا للذین الحیات الدنیا خسته کړې شو ده للذین کبروا وکسانات چې کافران دي الحیات الدنیا ژوند دنیا دا دنیا جنور ته خسته شه ارو سوره ال عمران کې راځي حب شواات من النساء هغه شیونه ذکر کوي دغه ورته خي استخره رشید المال والبنون زینۃ الحیات دنیا د دنیا دنیا د دنیا ژوند ورته خي استخره رشید ژوند دنیاي ورته خي استخره رشید ابوس الله پاک ولا ورکړل من الذين امنوا او ټوک کیدوی د مؤمنانو سره د تاسو زموږ مزخری کئی، احتحضا کئی، تمسفر کئی، منصف پار پڑکیائی، پار پڑکیائی، دی مولیان مصردیسی، یہ دوم سیاست کئی، دوم دا کئی، دوم دا کئی، اور اس تو صورت الحجرات کے انگو رہے الحجرات آیت، اللہ فرمائے او ایمان والاو لا یذکر قومن من قومن آسان یکون و خیرم من هم خاندہ مکوائی خاندہ لا یذکر قومن من قومن یوتن دیبلتن پوری خاندہ نکی استحضان پی, پی داغا پا کور پوری داغا پا مال پوری داغا رنگ رنگت پوری داغا خاندہ گانے مکوائی خاندہ دا کیکن دا سرمیدارا دا سیکو مسلمانانو ایمان والا موحدینو پوری لیکن الله فرمائیه واللذین اتقو او فوقهم یوم القیامه آغا کسانگ اتقو او چی بشتی دی شرقنا بشتی دی شرقنا موحدین دقید زوب زینت دنیا نا از آم ساعتا لے رخا فوقهم یوم القیامه لپاسا بیدا دوینا پر رضا قیامت لپاس جنت لپاسا دی جهنم لن لا پاسه به په اساسه ماتابکی وجاحت کې دا ولا پاسه ای کنه اول لو یرزقه میا شاو بغیر حساب ګره دا د مالداری غریبي دا ایمان او کو پر پر نه ده دا دلخله اراده او مشیت اثر کې د دې معنی راځي جامع مانک دا مومن لو ورکه کف لو ورکه دا دلخله اراده او مشیت ول لو یرزقه من یشعه الله روزیرور کې چاته چې غواړي غیر ای پته بورې بس مال پس را روان شي س پته بورتن یا د خ رب ل ممران سر چې کانا متن واحدتن دا اوس دویم ک تاب دویم ک مقصد دا چېکره په اسلام کې د داخلفی مسلمان ک شې راشه کر مسلمانانو ته دعوت کار شروع د نو خلق او اسلام قوس نور خلق د دعوت ورکړه دی آیات کې او په دې جمله دی جدا جدا له هر یو مقصد دی وګور سره ور سره بزو الله واي کانن ناسه امه تن واحد کانن وخلق ټول یو پا توحید مانے نو علیہ السلام پر خبر را رو روان آف بس دا توجیز جاتا وردہ و یقینی دا خلق یو طولے و پا توحید مانے نو فبعا صلو نبی دلتا محضو کید فخت علاقی بس دو اختلاق و شېر کو نه شروع وکړو کو فرونه شروع وکړو اور سوره یونس تقریبا یو سل د لسمه یاد کې تقریبا ورځي چرادو ټیم په لګې ځان نه ولیک دا فقط له موږ مله راو وخ لکه سوره یونس وګورې ده دا ټیم بچت کوو خو الله د سوره یونس آیات نو لا آیات تقریبا او ومان کاننا اسل عمتن واحدان و فختلفوا تفسیر د قران بالقران نو وسو شو سلسله د انبیاء و تشریعی شرحه علی السلام الله تعالی ابا صل الله نبینا د مضی استمراری واخلا الله پاک به یو نبی راولېګو نو عليه السلام راولېګا د فاراد وحدت نو باغو خبره مانه باغو نه نو ال تق طول نو من الله صوم من له وا چا چنه الله په اعظم راولې څوک چې پاتې شته له شریعه دا چلے دا بل پیغمبر الله را کړ چې واکه اختلاف راغی را را. نغوم داس یو شوانو بیا بل راغینو بیا دو ذاته در دې طریقه سره سلسله د ام بیاو شروع وخه نو فبا صلی الله علی نبینا فسر علی قلب الله پاک ام بیا له سلام عددو کارسو مبشرین و منذرین زیر ور کوونکی منکوتا ير ور کوونکی نمنکوتا ایا وا زدا سنما چې سره پیغمبران وَأَنْزَلَمَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِ اے ہدایت پر کتاب دو اسی گرد سوبارے قرآن قرآن جانسرہ گرد وقت وَأَنْزَلَمَهُمُ الْكِتَابَ دلتو مغماناون قیرانی گل باید دوئس طرح کتاب اونا اسم جمس کتاب اونا ایکی قرآن ام داخل قرآنی گل باید اللہ پاک د دوی سره د دې ام بیا وسره کتابونه بالحق د فرضه حق یا د فرضه اظهار د حق نو ټول مرحو کتابونه نه دراړي او کتاب به راوړي ګانو څومره بي علي مسالم ته باغا شريعت پاتوي بیا یو د مسالم سلام نوم ترې سره زرګه څو اورد نور ام بیا علي مسالم ته دا کتابونه به څه مقصد د فر الله فقره لګل رسول پے وره را له غلي احكم بين الناس د دې لپاره چې په سل او کې دا کتاب پمیند خلکو کې في مختلف وفي وانا مسائل کې اختلاف وفي چې دوی پکې اختلاف کړی لري اختلاف دیو زمير حق را دي في ما پاګه سکه چې دوی اختلاف کړی دي پاګه کې چې هغه څه دي حق یې اختلاف صاحق مانره چا ته له هغه مخالفت کړه نو خاط شي انبياله والسلام برا علماء برا انبياله برا کتابونو برا د اختلاف باچا کو ولې وې کو کله وې کو نو الله یو مختلف فی اختلاف نه کړي پدې حق دې الا الذین اوتو مگر کسانو او تو چې ورکړې شه دا حق علم د حق او تو چې ورکړې شه ورتا علم د حق مولیاو مولیا سلام مولیاو کړم منبادي ماجادم مزيد کباحت د بار ذکر کړم منبادي ماجادم البینات پس هغه نه چې راه باندې تعالبینات او قاره قاره حکمنا او دا اختلاف وی ول اکړه بغیم بینهم د وجد ذات پخپل خپل من کې خلاف مولانو کړه او کله کړه چې علم تر راغله دی اول کړه د یبغیم بینهم ملک خپل مز کې څنګه اختلاف مې ان کې یو مسله بل طرفي حذر کړه دی بغیم بینهم و بینا علی و امانت د یوې کومې داله حاوکه دا کومه د زړه وجهنه بس د یو اختلاف کړو لو فحد الله والذین منه لمختلفوا فی من العقل یاخذی مخسر علی چ کوم با مومنانو الله مومنان هم مضبوط کړ په حق یا دا فحد الله و رسل دی اومت سره لې فحد اللہ اللہزین آمنو پس توفیق ورکہ اللہ پاک آگا سنتا آمنو چیمانی را وڑی دیو لی مختلفو فیہی من الحق فحد اللہ اللہ زین آمنو لی مختلفو فیہی من الحق پس اخود اللہ پاک آگا را وڑی دیو. لما حق سزر اختلقو پی چه اختلاف کرده او دوئی اختلاف کرده او دی نور و خلقو پی پاگئے من الحق اچھا غا حق دی پس توفیق ورک اللہ پاک اولکا سانگزا آمنو لیمان دا آگشی دا من الحد ما بیانی یعنی دا حق توفیق ورک اللہ فاق توفیق ورک اللہ فاق مومنانو تا دا حق اختلقو فی اختلاف کرو دی نورو فی ہی پا غی کی چاگسی شد حق دی اللہ با مومنان خم اضبط کرو فدی حق به اکلاک لیکن بی ازنی فا وَاللَّوْ يَهْدِي الى دا دا مَن يَشَعُ إِلَهَا اِن سِرَاطٍ مُستَقِيمٍ اللَّهَ فَاقْ تَوْفِيقُ وَرْكِيَ غَشَاتًا يَشَعُوا شِدَ اللَّهَ فَاقْ وَقَشْنِي دس تشيء لا سراطٍ مُستَقِيمٍ دس سراطٍ مُستَقِيمٍ دادا اللَّهَ خَلَقْ وَخَلَقْ لَخَلَقْ لَحِرَابٍ ام حسابتما تدخلوا الجنة دا جوړ شو مخفلا دعوت کار شروع کیږي دعوت سره یاسان نه دي په دې کې وره ډیر تکليفونه مصیبتونه دي ډیر تکليفونه مصیبتونه ورته دي ښه اګوره صحابه د پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم ناراضی حضرت خباب ابن حضرت خباب رضی الله پیغمبر زمونږ د دعا وغاڑا جیو بڑی فقط تکریف کی اللہ تن اللہ تا دولنا اللہ تا دولنا زمانگ پر مدد ولینا وغاڑی دنگ پر دعا وغاڑی پیغمبر پیغمبر سلیمی پخانی ایمان والایات تیخ من هم من یمشدو بیانشات الحدیث دا وست پر پر منگل جب آگر منگس کریش لیکن اللہ دینہ گونہ دے پریخے دگلنگی پیغمبر ہوئی ہو دا علم انشار والا مخرج راسی پس سر بے والا ومیند سر بے والا کیا فلا لیکن فم آئے سدوان سبیر تاو کل را نو بہدری دے اوکے سم اما حاسب تمن تدخول الجنه اي غمان توه تاسو چې جننه بشي جنتا اولا جنت اولا ور جنت تدخول اولي دا پک تکلیفونه مصيبه و سرغره اصله اور مومن مالا بو زی رکین دخول اولي د ار جننه واري دخول اولي اول صد جنت اتول بس دا پا تکلیفونو موسیبتونو سرده کتاسو دا خیالو چی درنبا شای جاند کتا قیدنیک درگیخو خبر بلسا ولمما یا دیکم مصر اللذین خلاو من قابلكم او حال دا دے چی تر اوسه پورې ندر آگره تا وستا اگر دیر سک حالتون دا نکسانو چی تیر شویدی مخیدتا سلا اگر اغمقی رسو صورتلہ انکبوتیا حسیبا ناسو ایو طرف ایو قولو آمنا وحملہ اکتو حل دیت تحبیر دا سکر دا اغوی سحالتنو اغوی تسر هم البعصا و ذرا رسیدلیو اغوطا مالی تکلیفنا و ذرا و بدنی تکلیفنا مالون امتبا شیو جانون امتبا و الزلزلو اجڑا قول شیوخا و الزلزلو زلزالا شدیدا رسو صورت الحضار کی رازی زلزلو دمانا داخل دخل دا قروط ربنا و زلزلو کنزلی بدردی تانونا تهمتونا شرل دا. زلزلو روبنا دمانک داخل اطاسو صبر و نو حتا یقول الرسول حتا بمایل تر دی پوره تر دی پوره چې اووی رسول اوا کا سانو چې ما نه وروږه دا په مارګړتیه کې مته انصر الله کله به مدد الله نو الله ویاله ان النصر الله قریب اصل کې دیش کاله کو وخت نشته او مختصر دا چل تا ماتا د استبعاد د پرانه ده چ دې منی حتای سره رسول اتاي درو دګرال اللهي ولا اتايس من روح الله دل تا ماتا د پر د طلب دې د تمنا ده تمنا رسول المؤمنان د الله نن د نو طلب به وکړ نو الله بویا الله انما نصر الله قريب اباظن فسردي کي تحقيق کړو ترتيب پريش رسول په وي तिस بيرو نو مؤمنانو بويا ما نصر الله الله طرف نبا خوش خبري را له انما نصر الله قريب خبر شي يقم مدد الله نذير يا حتا يقول الرسول ولذين هم ما هم نصر الله دلته ما تا د پر منا بو کولد وین الله ترنا ویل شوالا ان نصر الله قريب یا بازي وي حتى يقول الرسول بس هو الذين منو متا نصر الله الرسول وي الا ان نصر الله قريب بعض تکلفات الله فق دي عمل کلو توفيق راج الله دې په مغ رحم کربو الله دې ثواب شي خپل رسول الله آنلاین برخدا غذرانا رانا رانا کي يا الله تکلیف مصیبت ته تمام عالم باندې د دې تکلیف نه قبر مسافر دی الله رحمت خلاص کی او ټول دنیا کې د سو مسلمانانو دی الله تخلاص کی الله الله وقبل استقامت الله الله کوم بیماران دی الله تعالی شفاء ورکړي صحت کامل اور دی الله دې تندس دې ختمه کړي شب سے مصیبتونه مصیبت خلاص کی الله مسلمانان متحد متفق کی الله ربنا تقبل منا انک انت